Абір Мухерджі – тіні людей. Навіть якщо вся Індія, згуртувавшись, стверджуватиме, що індуїзько-мусульманська єдність неможлива, я заявлятиму, що вона абсолютно можлива. Магатма Ганді 1 Сурендранат Банерджі Людей, на мою думку, визначає тінь, яку вони відкидають. Більшість, хай би якими потужними та численними були їхні зусилля, лишає непримітний слід. Як і в мурашок, що гарують під полуденним сонцем, тіні їхні нікчемні й ефемерні. Інші, як лісовий полог, утворюють набагато більший затінок. Їхня півтінь затьмарює все і впливає на всіх, хто в ній опиняється. Але є й такі, і цих смертоносних зовсім мало, хто проминає невидимкою, лишаючи по собі зміненим гетюсе. І у світі, помереженому тінями людей, самі ті, хто не мають тіні, є найбільш небезпечними. Мушу сказати, що це не семова історія. Вона моя. Якщо чесно, я б волів, щоб її розповів він, але він не зможе. Принаймні, не переповість усього, бо його там не було. Звісно, навряд чи щось завадить йому поділитися з вами чи будь-ким, хто поцікавиться своїми враженнями, за які я б не дав і дві Анни. Але такий уже Сем, і саме тому ви мусите почути мою частину оповідки, щоб зрозуміти, що ж насправді відбулося і чому я зробив те, що зробив. Цей тягар я беру неохоче. Сам природно наполягає, щоб я хапав уже того прислівутого бика і просто писав усе, як є, сорене, але йому завжди більше до вподоби ломитися туди, куди й ангели бояться ступити, як правило, заплющивши очі та сторч голуб. Утім, хоч би яким стрімким буде для мене такий перебіг подій, мало що може стати мені на заваді. Поза як наразі я не маю жодних термінових справ, і хоч уже я не перебуваю в камері в'язниці, пересування моє обмежене кількома ярдами цієї каюти та страхом, що мене впізнають. Уже кілька днів я намагаюсь змиритися з наслідками свого вчинку. Всем дотримуються думки, що я зробив те, що необхідно було зробити. І дійсно, сама думка про мою провину бентежить його. Та і як інакше. Він, може, й є близьким мені по духу англійцем, однак є лише англійцем, і ніколи не зможе зрозуміти, що таке іззад і ту ганьбу, яку я накликав на свою родину. Життя його, як і життя його земляків в Індії, розгортається спокійно і без перешкод. Таких речей він не розуміє, і вони його не турбують. Як не чіпає слона, гавкання парі і псів, на погляди індусів англійць не звертає уваги. Навіть наймізерніші з них ступають так, наче народилися володарювати, але не своєю країною, а іншою. Та я відтягую час, хоча мусив би розповісти вам історію свого падіння. Перше, що варто зазначити, я не є безвинним, але я і невинний в усьому, у чому мене звинувачують. Озираючись назад, я мушу визнати, що шкодую про деякі речі. Хоча за тих самих обставин не думаю, що вчинив би по-іншому. Іноді людина має розплющити очі і усвідомити правду про себе та господарів, яким служить. І буває, мусить принести себе в жертву заради більшого блага. Усе почалося з виклику. Тонесенького жовтого папірця, яким помахав перед моїм носом Шамбу – червонопикий пеон з верхнього поверху. Лакей, який вважав себе вищим за інших лакеїв у будівлі, бо був хлопчиком на побігеньках у бурра Сагіба, що жив на горі. Якщо абсолютна влада розбещує абсолютно, то Шамбу являв собою доказ, що навіть незначна доза може спричинити корозію. Я мусив тієї жмиті, як побачив його криву, брунатну відбетелю посмішку, усвідомити, що, як ті грозові хмари на південному обрії, богині долі ополчилися проти мене. Він дошкандибав до мого столу, вручив мені записку і одним кривим пальцем та обома почервонілими очима вказав на стелю. Бора Сагиб» прислав. Я швидко розгорнув аркуш і затамував подих. Негайно явитися на верхній поверх. Лорд Тагард, комісар поліції, вимагає моєї присутності. Мене не вперше викликали в кабінет його світлості. За п'ять років я відвідував це внутрішнє святилище з дюжину разів, а то й більше, але завжди на прохання Сема чи іншого британського офіцера, завжди із сумлінно підкресленим виглядом підлеглого, готового розвіяти їхнє невігластво щодо місцевих справ або побути громовідводом, якщо знадобиться відвести критику. Однак цього разу послання було адресовано мені й лише мені. Я обережно вклав записку між сторінок мого нататника і зробив вдих. Комісар бажає бачити мене. Невже він хоче, щоб я очолив справу? Досі жоден індійський детектив не проводив розслідування, принаймні в Калькутті. Така честь повернула б мені нехай жалюгідну, але повагу, батька. Я відпустив пеона і, зупинившись у вбиральні перед зеркалом, щоб розправити однострій та провести гребінцем по звично неслухняному волосю, піднявся нагору. Серце так і калатало в грудях. За кілька хвилин мене вже проводив крізь двері кабінету секретар лорда Таггарта. Його світлість підвів голову, окинув мене поглядом, ніби для того, щоб переконатись, що я саме той індус, і повернувся до перегляду паперів на столі. «Сержант Баннерджі, сер. Я виконав наказ. Він іще пів хвилини роздивлявся свої документи, я ж мусив задовольнятися милуванням яскравими стрічками на його бездоганно білій туніці. Сем, який працював з лордом Таггартом під час війни, кілька разів, коли алкоголь розв'язував язик, частував мене оповідками про справи, які він виконував для комісара. Раз чи двічі, перебуваючи в особливо красномовному гуморі, він навіть спромігся сказати щось приємне про цього чоловіка. Але, як я уже зазначив, то було лише раз чи двічі. Нарешті лорд Таггард підвів очі. Пригадую, як падало світло крізь скляні двері і відбивалося від дисків його окулярів, так що на мить очі лишилися прихованими. Він, блідошкірий, у вибіленій туніці, здавався майже прилидом. Він заговорив, і я тоді не зрозумів, що життя моє буде зруйновано, і слова його стануть першою кісткою доміно в ланцюгу подій, унаслідок яких мене звинуватять у безлічі злочинів, а їх перелік буде завдовжки з хвіст Пітона. Скажіть, но, сержанте, що вам відомо про Фарида гюль Сем Віндгем Уперше я дізнався про це, коли в моїй двері постукав констебль з електричним ліхтариком в одній руці та конвертом із запискою в іншій. Уже минула північ, але хлопчина мене не розбудив, бо я щойно повернувся додому. Вечір був довгим, спекотним та повним розчарувань, і більшу його частину я провів в убогому та смердючому закуті північної Калькути, де повітря було важким від і каналізації, і родини, якщо їм пощастило мати кімнату, мешкали по шість чи сім осіб, спали на ротангових циновках та перебивалися з рису на горох. Я ходив туди зустрітися з чоловіком на ім'я Уддам Сінг, Удам Лев. І таке ім'я вражало, доки ви не усвідомлювали, що кожен десятий у цій країні мав прізвище Сінг. Удам, родом із брудної бідної провінції Біхар, приїхав без копійчини в кишені до Калькутти і завдяки тому, що не цурався важкої роботи і залюбки перерізав горлянки, піднявся до ватажка злочинної банди, що контролювала майже половину міста, отримуючи свою долю від торгівлі наркотиками, проституції та ще кількох видів незаконної діяльності. Зустрілися ми у провулку з влучною назвою Голакатаґаллі, тобто Переріж горлянку, смердючому завулку з дешевими нічліжками та халупами, де бігали з граї безтурботних псів, а на смітниках паслися корови. Ми мусили обговорити долю другого сина Сінха віная. Його старшенького Абгая вбили тижні за два до цього, і нас із Суреном викликали до південної частини міста, де ми й знайшли тіло в провулку біля доків Кіддерпору з гострим шестидюймовим лезом устромленим у стравохід. То було із серії доволі неприємних убивств. Усі жертви, якщо подивитись під іншим кутом, були колишніми учасниками доволі брудної суперечки. Вона виникла між двома місцевими бандами, що змагалися за територію та контроль над деякими справами, не дуже корисними для міста. Зазвичай ми лишали їм самим розбиратися між собою, хоча підрозділ віце-короля, звісно, спостерігав за подіями. Нікому не хотілося, щоб британська чи боронь боже іноземна преса почала пхати в такі справи свого носа. Але, зважаючи на наші обмежені ресурси, ми вельми раділи, що головорізи просто винищують один одного. Цього разу проблема полягала в тому, що банди, про які йдеться, були не лише з різних районів, а й мали різне віросповідання. І, як підказував нам досвід, там, де замішана релігія, смерть кількох бандюків може перерости в масштабну різню індуїстів та мусульман. Убивство сина Сінгха натякало на ескалацію конфлікту. Банди мають домовленість, джентльменську угоду, якщо бажаєте, що родини ватажків з обох боків є недоторканими. Смерть Абгая могла бути жахливою помилкою, але інтуїція підказувала мені, що це не так. Він не мав жодної причини пхатися до південної Калькутти, поза як його батько контролює території на півночі. Усе це нагадувало мені радше інсценування. Його батько, схоже, вважав так само. І тепер він замислив помсту. Тут на сцені і з'явилися ми із Суреном, або принаймні я, бо Сурен чомусь не прийшов. Зазвичай я б почав розслідування сам, а із сержантом поговорив би пізніше. Але не за таких обставин. Його присутність була життєво важливою, зважаючи на те, що саме його осяяла геніальна ідея заарештувати Віная Сінгха. Власне, весь цей план був Суреновою ідеєю. Він придумав його, аби заспокоїти лорда Таггарта, якого дуже гнітила війна, що спалахнула в його місті. «Що в біса криється за цим насильством?» – рявкнув він з позабезмежної рівнини свого столу. «І ми з Суреном ясна річ і гадки не мали». Може, то дійсно була просто містечкова війна, може нерви зрадили в очікуванні муніципальних виборів, а може, як і всі 1923 року, банди трохи сказилися. Хай би якою була причина, так Герд бажав, щоб усе припинилося, і що раніше, то краще. Не минуло й тижня, як ми вже милувалися трупом чергового головоріза. Цього разу мусульманина, на якому бракувало одного вуха, ще й горлянка була рівнісінько перерізана. І тут сурена осяяло. «Гадаю, нам варто заарештувати того бовдура, віная Сінгха». Я не одразу зметикував, про якого бовдура мова. «Ти знаєш, молодшого хлопця, уддама Сінгха». Синочок Вельми нагадував батька, як кулеподібною головою, так і схильністю вирізати посмішку на обличчях людей. От чого йому бракувало, так це батькового вродженого інстинкту виживання. Дехто називає це везінням, який особисто я вважаю формою первісного інтелекту. «Гадаєш, він причетний?» «Не в тому річ», – відповів Сурен. «Важливо те, що нічого не вказує на його непричетність». «Цікаво, куди подівся той дурень ідеаліст, якого я взяв під своє крильце майже п'ять років тому? Хочеш пришити це й йому? Може перевести тебе до підрозділу віце-короля? Або либонь до Скотлин-Ярду?» Він похитав головою. «Я не кажу, що ми висунемо йому звинувачення. Ми просто пригрозимо. Тобто радше то буде погроза його батькові, що ми кинемо сина заграти». Здається, я починав розуміти, до чого він веде. «Ти хочеш заарештувати Вінає Сінгха, а тоді сказати його старому, що ми відправимо його виплотка на Андаманські острови, якщо Сінг старший не покладе край війні з мусульманами?» а Він усміхнувся. «Чому б і ні? Чому б і ні? Я міг би заперечити, що неетично заарештовувати невинну людину, щоб чинити тиск на її родину». Міг би зауважити, що жоден чесний суд не висуне звинувачень без доказів. Міг би пояснити, що варто відмовитись від принципів на цьому шляху лише один раз і в майбутньому опиратися буде важче. Звісно, нічого такого я не сказав, бо не було сенсу. Правда полягає в тому, що система правосуддя, яку ми запровадили в цій країні, не дуже приймається етикою чи то невинністю людини, якщо та має брунатну шкіру, а її обвинувачі – білу. Що ж до запродажу безсмертної душі Сурена, тут я навряд чи спромігся б його відмовити, враховуючи, що свою продав чи принаймні загубив уже давно. Дійсно, чому бі ні? Відгукнувся я. Саме так ми й вчинили. Невдовзі Сурен уже заарештував того покидька, витягнув з ліжка, де він був із жінкою просто на вулицю, і скавучання та галасу було стільки, що старе Гань, певно, дізнався про все, не встиг юний війна і штани натягнути. І ми чекали добру добу, лишивши віная пітніти в камері, доки його батько кипів та гадав, що ми зробимо з його хлопцем. Нарешті ми вийшли з ним на зв'язок, надіславши повідомлення через одного з вуличних хлопців, які за його наказами розносили наркотики. І призначили зустріч у Голакатта Галлі. Ми з Суреном пояснили б Сінгху-старшому, що найкращий спосіб покінчити з цією неприємною ситуацією – поставити крапку в його маленькій війні з мусульманами. І тоді ми б мали причину випустити його сина з буцигарні з неушкодженим обличчям та цілими зубами. І все йшло гладенько, доки Сурен не проігнорував зустріч. «Де в той поганець Банерджі?» У Сінг, обличчя Ребе, яка на нас, і всі ненамистинками поту, поколупався в зубах дерев'яною скіпкою. Він не стих, хто терпітиме затримки, нехай і з боку імперської поліції, хоча це можна пояснити тим, що він підгодовував не одного поліціянта. «Скоро буде», – запевнив я. Але минуло двадцять хвилин, і слова мої обернулися порожнім звуком. Сінг засвідчив своє несхвалення кивком голови, що спонукало двійку головорізів пришпилити мене до стіни, а сам підніс до мого горла клинок. А ви зі мною граєте, сагибе Вінгеме, гадаєте, я не вб'ю білого офіцера? Я відчув, як сталь пестить мою яремну ямку, і хоча переносив гоління цілком спокійно, послужний список Сінгха навряд чи дозволяв вважати його старанним цирульником. Якщо зробити таке, більше сина живим не побачите. Старий поступився, що було дуже мило з його боку, і відвів лезо на півдюйма. Ось у чому проблема індійців. Їхня слабкість – їхні діти. Усі вони, навіть кримінальні авторитети, тремтять над своїми нащадками, як ота матуся-квоктуха над своїми курчатами. Подейкують, що татусі заходять у своїй любові так далеко, що навіть обіймають своїх виплатків, що з погляду британця викликало принаймні тривогу. Дві години, – відрізав Сінг. – Приведіть його сюди, або матимете клопіт. Я розправив сорочку, вилаяв про себе сурена і вирушив на пошуки. Година пошуків на теренах від Лалбазар до Косіпуру не дала результатів. Я врешті-решт повернув до нашого лігва, яке ми винаймали на двох на Борал Боралстріт, сподіваючись, що хлопчина вже повернувся додому, або ж хоча б записку лишив. На жаль, ані сурена, ані записки я не знайшов тож рука сама потягнулася до пляшки віскі, я вийшов на балкон, шукаючи якщо не натхнення, то принаймні якоїсь підказки. Не отримавши ні того, ні того, я прокляв Сурена, після чого прокляв Уддама Сінгха і, на сам кінець, містера Ганді. Хоч би як жорстоко це звучало, але, на мою думку, Магатма мусив багато за що відповісти. Бачення Індії як мирної та толерантної країни, яке він продавав і на яке так охоче купилися мільйони, за кілька місяців обернулося на пил, ненависть та масове кровопролиття. У клубах для джентльменів на крикетних полях та в інших бастіонах британської моції кричали, що його зрадили нерви. Були й такі, які вважали, що місцеві, зіткнувшись із британською рішучістю, завжди приречені на поразку. Напевне, можна було сказати лише одне. За рік загального страйку та жертовності своїх послідовників Магатма в клубах священного диму усе скасував і повернувся до свого ашраму годувати кіз. Він заявив, що це його покарання за смерті 20 із гаком поліціянтів від рук натовпу, що вимагав незалежності у якомусь богом забутому селі, десь в об'єднаних провінціях. Але багато кому здалося, що він просто здався. За те, що розпалював пристрасті, які привели до такої жорстокості, Магатма прирік себе на піст і віце-король та люди-губернатора оплесками привітали таке рішення. Почекали кілька тижнів, а тоді хутенько заарештували його, звинувативши в організації заколоту та запровадили до в'язниці на шість років. Відтоді без Ганді, який тримав усе разом, рух за незалежність перетворився на болото чвар і взаємних звинувачень. Не допомогло навіть проголошення виборів, не національних, ми ж не такі дурні. йшлося про вибори до муніципальної ради, і до них лишилося кілька тижнів. Перспектива проведення виборів розділила партію Конгресу і роз'ятрила рани, які індійці охоче завдавали самі собі. Тиск, що вирував під поверхнею, напруга між індусами та мусульманами, між верхніми та нижчими кастами, між землевласниками та селянами – усе це вирвалося назовні, і ми, звісно, цим швиденько скористалися. Зрештою, дарованому коневі зуби не лічать. Особливо британці. Преса почала змальовувати Конгрес як партію індуїстів, і мусульмани стали масово виходити з нього після чого розпочалися заворушення на релігійному ґрунті в містах і селах по всій країні. Ми собі дали цьому явищу ім'я «комуналізм» – гарненький ввічливий термін для безладної різанини людей, які поклонялися іншому богу. Що ж до Калькутти, якщо матимемо тут клопіт, можна поставити останню рупію на те, що мешканці міста першими хапатимуться за зброю і застосовуватимуть її навіть проти сусідів, з якими кілька поколінь поспіль жили пліч у пліч. Жорстокість між бандами індусів та мусульман ніби провіщала дещо більше, і якщо ми не поставимо Уддама на місце, ситуація може вийти з-під контролю. Тож стояв я собі на балконі після опівночі і пестив склянку віскі, коли біля дверей зупинився велосипед Констебля, і той передав мені записку, яка повідомила, що Сурена заарештували за вбивство. 3. Сем Віндгем Україна Бадж Баджа не поступалася мальовничістю окопам на передовій і для поліціянта була такою ж небезпечною. І вже не вперше я відчув вдячність за швидке авто сумлінного водія та завісу темряви. Волслі мчав повз занедбані млини і спустошені пристані, а я міркував, що там собі думає Сурен, вештаючись у такому місці, і, що важливіше, чому він відчув нагальну потребу дозволити заарештувати себе за вбивство. Поліційний відділок нагадував редут в облозі. Біконниці на загратованих вікнах обгорілі та пощерблені, дерев'яні двері оббиті залізом. Автомобіль зупинився, і я вийшов під акомпанемент хрусту, склав пилу під ногами. Вулиця здавалася безлюдною, якщо не зважати на сивого кабиздоха, що сидів перед відділком та гриз гомілкову кістку якоїсь тварюки, якій вона явно вже не знадобиться. Коли я підійшов ближче, пес загарчав, захищаючи здобич. Двері були щільно зачинені, що мало сенс. Нащо що оббивати залізом цю кляту штукенцію, щоб потім лишати її розчахнутою? До того ж, квартал, очевидь, був не з тих, де місцеві мають звичку заносити поліціянтам загублені гаманці. Я постукав у двері ребром кулака і гукнув англійською, вже давно второпавши, що в Індії влучне використання англійської мови часто допомагає прискорити реакцію людей та процеси, які інакше затяглися би надовго. Хто б сумнівався, що клапан надвічком відкинувся, клацнувши, наче затвор гвинтівки, і на мене, оцінюючи, витріщилося жовтувати око. Я озирнувся на водія Шиву. Не дуже мені хотілося, щоб він чекав на вулиці сам один, як та підсадна качка. Тож я гукнув, щоб він йшов до мене, але водій лише головою похитав. Цього варто було чекати. Автомобіль він обожнював, як члена власної родини. Лише коли відсунулись засоби і я переступив поріг цієї фортеці відділку, мені сяйнуло, що його стриманість могла мати інші причини. Якщо станеться найгірше і на нас несподівано накинеться юрба, авто означає як мінімум непоганий шанс утекти. Я ж застрягну у відділку разом із констеблями, і нас підсмажить, як курчат. Коп, що відчинив двері, спробував відсалютувати. Але запал його згаснув на півдорозі до голови. На обличчі в нього було написане «Щось середнє між настороженістю та втомою від усього світу». Я його розумів. Було вже пізно, я надто втомився для люб'язностей, тож перейшов одразу до справи. «Де він?» Констебль кивнув. «Прошу за мною, сер. Відділок мене не вразив. Одна кімната, де безтурботно підпарали голі стіни ще кілька констеблів, маленький кабінет з відчиненими дверима та коридор, що вів до камер. Якщо електрика тут і була, то хтось явно перерізав дроти, бо приміщення освітлював лише мерхтливий вогник ліхтаря, а у повітрі стояв штин керосину та сечі. Сурен у сородці брудній від сажі та крові сидів на ослоні за залізними гратами цементної камери. Обличчя його прикрашали шрами, які зазвичай йшли в комплекті з процедурою, відомою як жорсткий арешт. Розбита губа й око розпухли так, що не видно було. Інше око поглянуло на мене з неприкритим здивуванням. Я грюкнув гратами його камери і гримнув на констебля, який грів стілець за фут від дверей. Відчиніть ці кляті двері. Чолов'яга хутенько підхопився, квапливо підійшов і з метушливим дзеньканням витяг зв'язку ключів. «Якого біса, Сурене?» – сказав я. Сержант підвівся на ноги. «Це не те, що ти…» Я жестом його обірвав, почекав, доки констебль відімкне двері, тоді наказав йому та його колезі почекати з іншими офіцерами. Коли вони вийшли, я кивнув Суренові, щоб сідав. «Що з твоїм обличчям?» Він торкнувся рукою багрової щуки. Легке непорозуміння з констеблями, які мене заарештовували. Пощастило, що легке, прокоментував я. Трохи серйозніше, і тебе могли б убити. Що ти накоїв? Сурен сів, але рішуче стиснув губи і промовчав. Кажуть, що ти вбив людину, а тоді підпалив будинок. Він поглянув на мене цілим оком. Я не вбивав. Сказано, це було від щирого серця, але це лише половина виправдання. «А будівля? Ти ж не намагався перетворити її на смолоскип?» Сурен помовчав. «Ні, тобто, так я міг спричинити пожежу, але не...» Замість закінчення фрази пролунало зітхання. «Це дуже важко пояснити. Тобі краще підшукати потрібні слова, завважив я». Тебе звинувачують у вбивстві, підпалі та опорі під час арешту. Більш ніж достатньо, щоб на твою шию накинули петлю. Сурен похитав головою. Мене не можуть повісити, заявив він з упевненістю, яка навряд чи була доречною за таких обставин. Ще і як можуть, заявив я. Швидко розповідай, щоб я міг усе владнати. Зі скроні його скотилася бісеринка поту. Він знову потрусив головою. Не можу, але мені вкрай необхідно поговорити з лордом Тагартом. Ти мусиш передати йому повідомлення? Навіщо? Бо вбитий у тому будинку, то був прашант Мухерджі. Мене ніби мул копитом брекнув. Мухерджі – бажаний трофей. Цей пихатий, зарозумілий індуїст із вищої касти змусив мене зрозуміти, чому стільки бенгальців з нижчих каст навернулися на іншу віру. Але для певних індусів переважно звищої касти, які полюбляють у всьому звинувачувати долю, а в усіх своїх проблемах іноземних загарбників та мусульманських узурпаторів, Мухарджі був народним героєм. Індуїстський первосвященник тихим голосом та з вельми інтелектуальним виглядом виправдовував у партії Шива Сабха усілякі прояви бандитизму з боку своїх жорстоких одновірців. «Чорт, забирай, Сурене!» – вилаявся я. «Стільки убивств у місті, а вас нечиста понесла саме до прашанта Мухарджі? «Навряд чи я мав вибір», – відповів він. «І що мені робити? Я сказав Уддаму Сінгху, що знайду тебе, і ми за півгодини зустрінемось поговорити про його сина. Ми бутім-то його підтримаємо, але за певну ціну». Удаму Сінгху доведеться зачекати», – була відповідь. «Наразі головне поговорити з лордом Тагартом. Без нього я вже мрець». 4. Сорендранат Банерджі Що мені відомо про Фарида Гюль-Могамеда? Дуже дивно почути таке запитання від комісара. Я ж був простий калькутський поліціянт, ще й індуїст на додачу. Гюль-Могамед, на відміну від мене, був бомбейським фінансистом та видатним політиком, світоч союзу мусульман, відомий своїм красномовством та гарно скроєними костюмами. Мої знання про нього кристалізувалися з тих крихт, що я прочитав у газетах, і були забарвлені звичайнісінькою прихованою підозрілістю щодо наших братів-мусульман, яку більшість індуїстів усотують з молоком матері. Першу частину своїх міркувань я так гарто повідомив, про другу промовчав. Він щось буркнув у відповідь. Він тут, у Калькутті. Прибув вчора на імперському поштовому. Комерційні справи, вочевидь, але зважаючи на те, що наближаються вибори, я б хотів переконатися, що це єдине, що його тут цікавить. Ось тут і потрібні ви. Він зробив паузу, тоді вдихнув, дуже схоже на те, як це роблять вуличні астрологи на Кармак-стріт, коли збираються оголосити важливі новини. А я, подумки, звернувся до богині Дурги і приготувався до найгіршого. Я хочу, щоб ви за ним простежили. Повідомляйте про всі його пересування. З ким зустрічається, коли йде. Мій перший ентузіазм від того, що мені довірили місію, виявився невтішно короткостроковим, а думки заполонила тисяча запитань. Як я вистежу Гюль -Мухамеда? Мій досвід у цій хитрій науці незначний. Як саме мені зробити те, чого він від мене очікує? Йде Сим? Чому комісар не вирішив за потрібне запросити і його? Як пояснити лорду Таггарту, що хоч ми всі для нього і є на одне обличчя, індуїст, який поткнеться за Гюль Мухаммедом в мусульманську частину міста, буде там таким само непомітним, як в інституті шляхетних дівчат. Зрештою, я зміг добрати м'якіші слова для запитання та притлумив своє занепокоєння Проте лорд Таггард майстерно відмовив у відповіді, просто помахавши рукою. Я не прошу вас йти за ним до мечеті чи молитися в медці. Якщо виникне така ситуація, просто сховайтесь десь іззовні на відстані та й почекайте. Якось незручно було зазначати, що залежно від району, де розташована мечеть, відстань може становити кілька миль. Подумки, звертаючись до тієї миті, я розумію, що мусив би таки це сказати. Це врятувало би його від клопоту, а мене – від смертного вироку. Але перебирати минулі події – річ чудова, втім сенсу в цьому немає. Важить лише доля та воля богів. Але останнє запитання я таки поставив. Чому я? Він і оком не змогнув. Ви старший офіцер, чи не так? Британські офіцери ще ніколи не ставилися до мене як до старшого офіцера, та й платня свідчила про протилежне. Я не вчився вести спостереження, сер. Лорд відкинувся на спинку і тряхнув головою. Слушне зауваження, сержанте, от тільки жоден місцевий офіцер не вчився вести спостереження, принаймні з тих, що під моїм керівництвом. Згадуюсь, що військова розвідка має кількох, але я не маю звички просити вояків про послугу. Скільки містер Гюль-Магомед буде в місті? Два дні. Вам знадобиться людина, яка змінюватиме вас вночі, аби впевнитися, що вночі він із будинку не виходить. Дозволяю вам вести справу на власний розсуд. На цьому питання було закрите. Після детального опису планів Гюль Могамеда щодо місця проживання, Таггард кивнув головою на двері, відпускаючи мене. Я піднявся зі стільця, віддав честь, хоч був без капелюха, і пішов до виходу, але Таггард окликнув мене, змусивши заклякнути. «Ей, до речі, Банерджі, капітана Віндгема не обов'язково про все це інформувати». Сем Віндгем. Я, м'яко кажучи, був не в захваті від того, що Сурен відмовляється мені довіритись, ще й нав'язує роль хлопчика посильного до лорда Таггарта. Так я йому і заявив. Проте він, якщо захоче, може бути тим іще упертюхом, ще й вибирає для цього найнедоречнішу мить. Але була вже друга ночі, на ньому живого сліду не лишилося від синців, та і я занадто втомився, щоб сперечатись. Смішно було б будити лорда Таггарда о такій годині, від чого мені ще менше хотілося братися за цю справу. Але я мусив витягти Сурена із цієї клятої камери і дотягнути до Уддама Сінгха, нехай із запізненням, о кілька годин. До того ж, потрібно було враховувати і реакцію на смерть Мухерджі. Коли про це стане відомо, не уникнути нам клопоту, особливо якщо народ вважатиме, що це справа рук поліції. Якщо вони дізнаються, що підозрюваного тримають у місцевому відділку, можна битися об заклад, що його спалять у щент ще до ранку. Власне, щоб позбавити комісара сну, причин було достатньо. Отже, я покликав констебля і попросив мене випустити, і Сурена знову замкнули в камері. Я повернув до дверей, але вирішив наостанок дати пораду офіцеру. «Чоловік у тій камері, ви знаєте, хто він?» Констебль похитав головою. «Ні, Сагибе». «Це, – проголосив я, – детектив, сержант Сурендранат Банерджі, Велике ЦБ на Лалбазар очі у хлопця стали завбільшки зблються, «Детектив?» «Саме так, і особистий приятель лорда Таггарта». У констебля відвисла щелепа. «Лорда Сагіба, «Точнісінько. А тепер між нами. Детектива Банерджі звільнять завтра рано вранці, і щось мені підказує, він буде незадоволений, що ви з друзями так його відвовтузили». Якщо ви цінуєте свою роботу, то, можливо, подбаєте, щоб його подальше тут перебування було таким самоприємним, як і у Гранд-готелі. Ясно? Я лишив його тремтіти від обурення, а сам крадькома усміхнувся. Виявляється, ніщо так не поліпшує власний душевний стан у скрутній ситуації, як спроби веселити страх Божий в інших. На вулиці чекав Шива, спершись на капот Волслі, посмоктуючи цигарку і з розміраністю метроному постукуючи кінцем бамбукової палиці по землі. «Шобте кахе? Усе тихо?» – запитав я. Він сплюнув у пилюку і упер палицю в підніжку автомобіля. Усе спокійно сагибе. Поїздка до лорда Таггарта минула як у вісні. На вулицях було тихо, і я так заглибився у власні думки, що навіть ями Бадж-Баджа не могли мене звідти вибити. Незабаром ми вже їхали білим містом, абсолютно іншою частиною міста, де фасади були величними, а дороги рівними. Але навіть тут, у бастіоні британськості, відчувалася присутність індійців. Шива зупинився на блокпості, який стояв на в'їзді на вулицю Такгарта і являв собою мішок із піском та обплетений дротом редут. Офіцер Сикх із кам'яним обличчям та гвинтівкою на поготові примружився, роздивляючись мої документи із сумішю підозрілості та старанності на обличчі, але зрештою махнув рукою, щоб ми проїжджали. Посередині вулиці, за червоною поштовою скриною та кулеметом, старанно захованим за живоплотом, відкривалася під'їзна доріжка до резиденції Таггарта, з такою охороною, яку було б не соромно виставити і біля Букінгемського палацу або Банку Англії. Цього разу перевірку документів супроводжували запитання, поставлені із твердим, але благородним, чисто британським акцентом молодого англійського офіцера. Яка справа привела вас до комісара Сер? Чи відомо вам, котра зараз година Сер? Чи комісар чекає на вас? Відповіді мої були невизначеними й односкладовими. Юнак, зрештою, потягнувся до телефону, поговорити, як я припустив, з начальством у Бунгало Тагарта. Відповідь була швидкою. І офіцер, кивнувши головою та, напружено віддавши честь, пропустив нас до внутрішнього святилища. Шива припаркував авто біля портика, і я вийшов у цвірчання цикад на деревах. Слуга в однострої провів мене сходами нагору, де в коридорі з картатою як шахівниця підлогою мене зустрів денщик Тагерта, кремезний ірландець на ім'я Вільєрс, статурою подібний до бика, а обличчям до головоріза зі стенду. Вигляд він мав, такий ніби натягував сорочку та штани поспіхом. Що ж, добре, що взагалі вдягнувся. «Капітан Віндгем, доволі пізно для світського візиту, чи не так?» «Не для мене, Вільярсе, заперечив я. «Боса розбудили?» Денщик кинув на мене похмурий погляд. Як справжній ірландець, він суворо дотримувався протоколу і не терпів, щоб ім'я його світлості вимовлялося марно. «Лорда Тагарта повідомили про ваш приїзд. Він спуститься. Тим часом він просить вас почекати в його кабінеті». Домашній кабінет лорда Таггарта був точнісінько таким же, як і кабінет лорда Таггарта на Лал Базар, пропахлий тютюном і надмірно великий. Я влаштувався на одному з розкішних диванчиків, острівцями розкиданих по паркету кімнати, і спробував зібрати докупи думки. Так багато зібрати я не встиг, бо двері відчинилися, і увійшов його світлість у халаті й з обличчям сірим, як і сиве волосся я підхопився і вистрончився. "Сідайте, Віндгеме", сказав він, проходячи повз мене. "І розкажіть, що такого в дідька термінового у вас утрапилося, щоб бідолашному Вільєрсові довелося вдягатися посеред ночі?" "Це стосується Банерджі, сер. Його заарештували і звинувачують у вбивстві." "Що? Багірше? Жертвою є прашант Мухарджі." "Так, так і завмер." Емоції, що промайнули на його обличчі, свідчили про те, що він відмовляється приймати почуте, ніби й досі лежав у ліжку і бачив поганий сон. «Навіщо, чорт, забирай, він це зробив?» Він заявляє, що не вбивав, але місцеві копи заарештували його, коли він намагався підпалити будинок Мухерджі. Цього він не заперечує. Комісар пройшов до бару і плеснув собі з каравки добрячу порцію якогось напою. Мусимо тримати язика за зубами. Якщо пустять чутку, що мухарджів били, тут почнеться пекло. Якщо пустять чутку. На мою думку, шанси на те, що станеться щось інше, мізерно малі. Калькутта може і місто-мільйонник, але коли справа доходить до чуток, воно мало чим відрізняється від села, де скандали поширюються, як та пожежа. І так само, як будь-яка пожежа, вони завдають шкоди. Доведеться заплатити ціну вогнем і кров'ю Тагард пошкрябав обличчя Щось він дуже нервує, як на людину, якій підкоряється імперська поліція Я його не звинувачую, до такої влади додається жахливий тягар відповідальності За якихось кілька тижнів відбудуться ті кляті вибори, а місто схоже на діжку з порохом це буквально відчувається – вибухова нервова енергія, яка ледь-ледь стримується і витає в повітрі осідає гнітючою спекою, ніби наближається кінець світу. Після того, як рух протесту Ганді зазнав краху, мешканці Калькутти потонули в болоті зневіри. Розгубленість змінилася горем, горе – гнівом. А гніватися бенгальці вміють, особливо в політичному сенсі. О цьому вони дадуть фору кому завгодно, що доволі несподівано, зважаючи на їхню непоказану статуру. Цей низькорослий народ може бути на диво жорстоким, як шотландці, хоча й у меншому масштабі. І хоча вони не проти фізичних дій, коли в хід ідуть кулаки, зуби й чобути, проте справжню майстерність проявляють там, де справа вимагає винахідливості та злого наміру, а якщо ті не спрацюють, то хоча б керосину та коробки сірників. Для народу, який пишається тим, що цінує мистецтво, бенгальці напрочуд швидко починають усе палити, якщо їм не догодити. І дуже зручно, що об'єктами своєї запальної відплати вони вибирають щось матеріальне і зрозуміле – будівлі, трамваї та автомобілі, а то й інших бенгальців. Особливо, якщо інші бенгальці сповідують не ту релігію. Що за муха його вкусила? «Він не повідомив мені, сер. Каже, що говоритиме лише з вами, що тільки ви здатні владнати справу. У мене склалося враження, сер, що він вважає, ніби виконував ваші накази». «Від його погляду можна було перетворитись на крижину». «Ви вважаєте, що я наказав йому вбити Мухерджі? Херджі?» Ні, сер, Як я вже казав, сержант стверджує, що нікого не вбивав, але рішуче відмовляється розмовляти з кимось, окрім вас. Таггард замислився і зробив добрячий ковток зі склянки. Тоді пройшов до крісла за столом. Сів, підтягнув до себе ручку та папір і почав писати записку, поставивши в кінці свій розмашистий підпис. Ось, він передав мені аркуш. Заберіть його звідти і якомога швидше привезіть сюди. 6. Сурендранат Банерджі До свого столу я повернувся як у тумані, не звертаючи уваги на оклики та зацікавлені погляди з боку колег, і замислився про накази комісара. Щоб стежити за гюль потрібно його спершу знайти. Може, комісару й було відомо, яким потягом той приїхав, однак він і гадки не мав, де гюль планує зупинитись, куди їздитиме або з ким приїхав зустрітися. Наводка від колеги з Бомбею, сказав він, та інформація застаріла на 12 годин. Наразі Гюль-Могамед міг перебувати будь-де хоча у знайомих містах люди тяжіють до вже звичних місцин. Він важлива фігура в Союзі мусульман, політичній партії Мохамеда. І поза вибори мусять відбутися менше, ніж за два тижні, дуже ймовірно, що його справи тут мають політичний, а не фінансовий характер. Цілком природно, що кадри Калькутського Союзу знатимуть про його приїзд. Тож мало сенс розпочати з їхнього бюро в Чоурінгі. Звісно, доведеться перевдягнутися. Я полишив Альбазар, гукнув рикшу, що грівся на осонні, і попрямував до нашої із Семом квартири на Примчанд-Борал-Стріт. Моє несподіване повернення додому о такій незвичній годині стало справжнім шоком для Сандеша, нашого слуги, якого я застав на канапі в блаженних обіймах сну. Я навів страху на цього невиправного ледаря, і кілька хвилин по тому він уже бігав квартирою, поринувши у вир домашнього господарства. «Людину визначає одяг», – кажуть британці. «Тож зміни одяг, зміниш і людину». Сандеш приніс мені чашку чаю, і я вибрав, але не курту та дхоті – вищої індуїстської касти – а більш егалітарні сорочку та штани, які носили всі касти й віряни, та й деякі британці теж. Перевдягнувшись і допивши чай, я взяв брудний, полотняний наплічник, який Сандеш брав, коли ходив купувати овочі, знову вийшов на вулицю і знайшов того ж рекшу, що сидів на почепках біля свого транспортного засобу, підіткнувши брудні лунгі так, що виднілися литки і жував пан. Поїдеш? запитав я. Куди? Еспланада. Він ворухнув головою, ніби кивнув, і назвав вартість проїзду. Чотири рупії. Семби заплатив ці чотири рупії. Я чудово знав, що ціну легко можна збити до двох. На східному боці Чоурінгі було не проштовхнутися. Пішохідні доріжки з грамницями вздовж були заповнені службовцями й торговцями, а от протилежний бік, що межує з Майданом, був незатіненим, відданим на поталу сердитого сонця, а тому майже порожнім. Попереду над сліпучо білими стінами здіймалися міріади мідно-зелених куполів в мечеті Тіпу Султан і виблискували ніби міраж із казок Шахаразади. Бюро Союзу було поряд. У пошарпаній ладній розвалитися від вітру будівлі, яка завдяки сусідству з великою мечеттю здавалася ще більш обдертою. Над входом косо висів транспарант зі словами «Всеіндійський союз мусульман». Вишиті великі білі літери, а над ними арабська в'язь, що, як я припускаю, означала те саме. Під тужливий заклик Моїдзина я зійшов на тротуар, заповнений бородатими мусульманами. Маневруючи між ними, я переступив поріг і опинився у неосвітленому коридорі. Майже негайно шум із вулиці ніби розсіявся, хоча голос Муйдзина продовжував лунати. Стіни там, де об них терлися тіла людей, стали жовтуватими, підлога почервоніла від соку горіха бетелю, повітря було важким від пилу сторіч. У дальньому кінці розташувався стіл а за ним виснажений чоловік в окулярах і фесті та з книжкою в руках. Він підвів очі, на вустах його швидко з'явився зародок усмішки. Я вже зібрався поставити йому низку запитань, аж тут згадав, що працюю під прикриттям. В останню мить я змінив тактику, відмовившись від упевненості копа та набувши смиренного вигляду прохача. «Прошу, да-да», – почав я і запитав найкращою розмовною мовою, де можна знайти містера Гюльмогамеда. Усмішка зникла, і змінив вираз холодної підозри. «А тобі що до нього?» – виплюнув він набір звуків притаманних Східній Бенгалії. Така відповідь аж ніяк не відлякувала. Вона свідчила про те, що йому було відомо про перебування Гюльмогамеда в місті. «Ти взагалі хто такий?» Продовжив він, і в голосі його забраніла погроза. «Навіщо тобі знати про Гюль Могамеда?» – він подався вперед. «Не змушуй мене кликати своїх друзів, щоб вони витрусили з тебе душу!» Я благально підняв долоні, а сам гарячково шукав відповідь. «Ні-ні, дада, нічого такого!» – усміхнувся я, буцімто вибачаючись. «Я слуга Казіна Зрула, поета!» Казі Назрули Іслам, мабуть, один із найвідоміших мусульман у Калькутті. Принаймні, його поема «Бідрохі» – «Бунтар» вийшла друком минулого року. Такі собі завуальовані нападки на британців. Надто завуальовані, як виявилося, щоб привернути увагу цензорів, які похопилися, коли вже було пізно. І місто, всю Бенгалію, індуїстів і мусульман поглинула пожежа. Обличчя його світилося, як поверхня гангу після зливи. «Назрул!» – благовійно прошепотів він. «Мій господар», – сказав я Бенгальською, – дізнався про приїзд містера Гюль Мухамеда до міста. Йому дуже хотілося б із ним побачитись. Я дістав із кишені записку, якою так гард викликав мене до свого кабінету і помахав перед ним. «Бачите? Ось запрошення додому мого господаря». То була продумана гра. Мій співрозмовник не справляв враження людини, здатної читати англійською. І я сподівався, що самого лише вигляду іноземних селів вистачить, щоб довести мою щирість. Коли він відповів, інтонація його була вже трохи прихильнішою. «Гюль загибне не тут. Він у Метіабрусі». «Метіабрус?» «Мене пробрав мороз. Нога моя ще ніколи не ступала в Метіабрус. Та й навіщо?» Небагато індуїстів, що поважають себе, наважились би на таке. Зрештою, це мусульманський район далеко на південній окраїні міста, за доками дірпуру, назву якого британці вимовляли неправильно – Кіддерпор, між вигином Хуглі та передмістям Гарден Рич. Якщо зовсім чесно, то район – надто респектабельне слово. Подейкують місцина ця була трохи цивільнішою не нетрі, куди сторонні не ризикують заходити після настання темряви, та й в день, коли вже на те пішлося. Він нашкрябав адресу на папірці, я подякував і повернувся до виходу. «Стривай!» – гукнув він мені в спину. Я обернувся і побачив його смиренно складені руки. «Прошу, перекажи Назрул Кабі, що містер Регман із Союзу є його великим шанувальником, і для мене було б великою честю зустрітися з ним». Як і внув, осяяний світлом репутації мого уявного господаря, і вийшов на полуденну спеку. Метія Брус, як мені туди дістатися? Трамвай навіть не розглядаю, сумніваюся, що вони їздять так далеко. Кінні омнібуси, якщо згадати напругу останніх днів, також навряд чи працюють. Метія Брус має славу району, де місцеві не вагатимуться і виплеснуть свій гнів, підпаливши один-два омнібуси. Акції, як засіб протесту такий само безкорисний, як і самоспалення, і, боюся, він лише посилював самоізоляцію цих людей. Найпрактичнішим рішенням було б попросити автомобіль, але я навряд чи зміг би пробратися непоміченим у таке місце, сидячи на задньому сидінні цього засобу пересування. Більш помітного способу приїхати навіть уявити важко, хіба що на спині слона. Отже, лишається потяг. Але чи є у Метєбрусі вокзал, чи хоча б зупинка, такі місця, де поїзди зупиняються і люди просто вистрибують на землю. Я гадки не мав. Мені відомо було, що є колія до Хіддірпуру, тож я вирішив, що це достатньо близько. Там я завжди зможу найняти візницю або рикшу. Під'їхав трамвай, що їхав на північ. Ще трохи, і він лусний від пасажирів. Я схопився за поручень, що пропливав повз, заскочив на підніжку і відчайдушно провисів там, доки люди не почали сходити і мені вдалося проштовхнутися всередину, де я й доїхав до Сілдаху. На станції було повно народу. Я пробився крізь натовп, купив квиток у Будотці та Камалалебу у станційного торговця і пірнув у смердючий потік тіл, що поніс мене до платформи і потягу до Хіддірпуру. Двері таких переміських поїздів ніколи не зачинялися. Якби довелося чекати, доки вони зачиняться перед відходом потягу, той би ніколи не зрушився з місця, і я не став проходити глибше у вагон, щоб підставити себе хоч якомусь попутньому вітерцю, коли поїзд нарешті почне свою подорож. Контролер на платформі дмухнув у свисток. Коли локомотив здригнувся й ожив, я схопився за сталевий поручень, щоб утримати рівновагу. Уже давно я не подорожував третім класом, переважно з тієї простої причини, що це був розсадник калькутських кишенькових злодіїв, і хоч я був міцно затиснутий поміж інших пасажирів, одну руку тримав у кишені штанів, де лежали гаманець та поліційне посвідчення. Білі райони швидко лишилися позаду парк Серкус, Лейк Гарденс Толіганг. У кожному потяг легшев принаймні у вагонах першого та другого класу. Третій клас рішуче залишався повним, і тільки коли змінився краєвид, побілені стіни поступилися цегляним халупкам, укритим оцинкованими листами, ситуація поліпшилася. Та все одно я відчув значне полегшення, коли нарешті зійшов із потяга і ступив на запилену платформу Хідірпуру. Усю подорож я обмірковував, як визначити місце перебування Гюль Могамеда, не видавши своєї присутності. І коли вийшов на станції, уже мав щось на кшталт рудиментарного плану. У придорожній яці я купив кілька аркушів дешевого паперу і конверт. Папір лишив чистим, просто склав і сунув у конверт. На лицьовому боці написав ім'я Гюль Могамеда, лизнув липку смужку і запечатав конверт. Тут я винайняв візницю, який би довіз мене до місця призначення до Метіабрусу. І конячка потрусила вулицями із залишками вицвілої майже забутої королівської пишноти. Спадок Ваджіда Алішаха, останнього з великих королів Ауду. Британці скинули його, а тоді запропонували те, що вважали чесними умовами. Ціле королівство в обмін на пенсію та шматок землі біля Хугли. Там він і закінчив своє життя у вигнанні у будинку біля річки. Подейкують, він тужив за своєю столицею – Лакхнау – так сильно, що поскуповував усі сусідні землі та запросив багатьох своїх колишніх підданих мусульман – ремісників, кравців, танцюристів Катхаку та кухарів приїхати й оселитися поруч, створивши тут у колоніальній Калькутті маленький Лакхнау. Тут він і помер. І палаци його були зруйновані, матія Брус перетворився на нетрі, а мусульмани, яких він перевіз із лакхнау, зазнали злиднів. Втім, Калькутта не до кінця відвернулася від короля та його спадщини. Ми взяли його рецепт бір'яні і привласнили. Грунтовий шлях звузився, перетворившись на смугу ледь завширшки зв'язок. Усюди було повно людей та худоби. Випадковий спостерігач міг би подумати, що цей район мало чим відрізняється від забудівель далі на північ. У затінку лежали ті самі пси, у купах сміття біля канавку персалися ті самі птахи, але придивившись пильніше, він би завважив відсутність корів та свиней, що вільно паслися на вулицях індуїзьких кварталів нижчого класу. Візниця впевнено подолав багнюку біля підніжжя арки великим моголам. Нарешті дорога знову розширилася, і незабаром вітерець доніс до нас запах річки. Я вдихнув, і душа моя сповнилася божественного тріпотіння, яке завжди навіював на мене цей запах. Цей аромат, землистий, п'янкий, пронизував усе моє життя, відсвітлюючи ключові його моменти. Життя Браміна тісно з ним пов'язане. Священна ріка поливає не лише ґрунт Бенгалії, а й душі її народу. Її щедрість годує нас, живить нас. Наші релігійні ритуали, від народження до смерті, пов'язані з її водами, які народжуються за тисячу миль звідси у Гімалаях, течуть до моря, нашого моря, Бенгальської затоки, і несуть із собою наші обітниці, мрії та молитви. Яка іронія долі, що проти течії нашої священної ріки до нас припливли британці? що вони висадились тут, на цьому вигині ріки, і що ми разом збудували Калькутту. Вони стверджують, що вони її збудували, але нам краще знати. Може, вони і пишуть свої історичні книжки, але ми теж передаємо історію наступному поколінню у піснях та поезії усним словом, і ми знаємо. Знаємо, що це місто таке ж наше, як і їхнє, якщо місто наше спільне то й річка спільна. Їхні кораблі привезли в Бенгалію світ і повезли у світ нас. Коли мій батько оголосив, що я навчатимусь в Англії, саме звідси, з Дірпуру, я відплив, прощаючись із Бенгалією, з носа британського корабля. Батько мене підготував. «Важко, – сказав він, – пояснити, який сум відчуває індус відірваний від своєї землі». Це неможливо пояснити навіть бенгальцю не нашого віросповідання. Бо що мусульмани та християни знають про нашу священну ріку? До неї не йдуть їхні паломники. Їхні святі місця не тут. Вони і на священній бенгальській землі, але в далеких пустельних землях. Наші ж боги тут, не в Мецці, не в Єрусалимі, не в Римі. З часом я зрозумів істинність його слів. Британці у своїх гімнах описують, як Ісус піднімається пагорбами їхньої зеленої та привабливої землі. Наші ж боги здавна ступали по нашій землі і продовжують це робити. Вони – це ми, а ми – це вони. Їхнім духом сповнені наші дерева та річки, навіть пил на наших шляхах. Наразі ми з батьком віддалилися один від одного, і причина того – моя служба в імперській поліції. І хоча це завдає мені болю, я не бачу іншої альтернативи, крім як капітулювати перед його поглядами. Але чоловік мусить жити, керуючись своїм сумлінням, не батьковим. Думки мої випарувалися, варто було візку підскочити на черговій ямі. З одного боку височив мур, нижня частина якого слугувала опорою для кількох хлипких бамбукових хижок. Кінь пішов повільніше, і під низький звук гудка пароплаву на хуглі візок розвернувся між стовпами великої ісламської арки із цегли. Ще мить, і ми полишили нетрі та в'їхали в інший світ. Замість халуп у бабіч дороги тепер стояли пальми, за якими розкинулись сади й особняки, кількістю та розмірами, подібні до тих, що в Білому місті чи Шиамбазарі. Попереду квітник розрізала гравійна доріжка, що вела до останнього маєтку, і за ним мляво текла хуглі. Візниця зупинився біля краю квітника, і я зійшов. Запала тиша, яку переривало лише важке дихання коня та каркання круків на деревах поруч. «Який?» – запитав я, поклавши в його долоню кілька монет. Візниця кивнув під боріддям. «Ойтхо, борота!» – найбільший. Я пішов гравійною доріжкою до особняка. Від річки долинав ледь відчутний вітерець, млявий, але все одно бажаний і трохи пом'якшував спеку. До дверей тикового дерева на веранді з колонами вели кам'яні сходи. Попливли звуки сантура в супроводі ритмічних ударів табли. Поки я наближався, металеві нотки, доволі важкі спочатку, прискорили темп. На веранді сиділи, схрестивши ноги, двоє. Один чоловік у незаймано білому шарвані із заплющеними очима, опустивши голову майже на груди, кивав у такт таблі. Але погляд мій перевернула друга особа. Жінка така прекрасна, що я мало не перечепився. Світло виблискувало на зеленому шовку її сарі, а над довгим майже каштановим волоссям танцювали порошинки. Вона не бачила нічого, крім свого сантура. Металеві молоточки в блідих руках злітали над поверхнею інструмента і випускали на волю вихор нот. Темп табли знову пришвидшився, жінка не відставала від неї, руки її здіймалися так швидко, що їх не можна було роздивитись, ноти падали зливою. Сантур. Кажуть, що на ньому можна грати 30 років і все одно лишатися новачком. Музика, а може й дівчина, змусили мене зупинитись. Як загіпнотизований я дивився, як вона грає, як темп прискорюється і стишується, подібний до морських хвиль. Вона не звертала уваги ні на мене, ні на людину з таблою, розчинившись в екстазі власного творіння. Що ще про неї сказати? Якими словами виразити почуття, що охопили мене тієї миті? Та хоч би яким було моє піднесення, я застеріг себе. Хай би якою прекрасною була дівчина, хай би як талановито грала на сантурі, хай би яким багатством чи маєтком володіла її родина, а вона була мусульманкою. Якби вона була індуїсткою, а мене не відчужили б від родини, я міг би заговорити про неї з батьком, сподіваючись, що нас представлять одне одному, або ж одна родина висловить прохання до іншої. Але тут нічого подібного бути не могло, поза як багатство, освіта, фізична привабливість і все, що ми могли мати спільного, розбивалося надрузки обрізницю різницю уві розповіданні. Ми з цією дівчиною могли жити в тому самому місті, але світи наші були відокремленими. І так буде завжути. Урешті-решт, як минає злива, так і ноти уповільнились і померли, звільнивши мене від трансу. Я не стримався. Це було прекрасно, затинаючись промовив я. Такі коментарі не мусять злітати з вуст слуги. Гравець на таблі розплющив очі. Жінка здивовано підняла голову. Лише зараз, помітивши мене, вона швидко поправила анчал свого сарі, прикриваючи голову. «Що вам потрібно?» – запитав чоловік, підводячись з барабанів. Я відірвав погляд від жінки і вдруге за день підняв руку, вибачаючись. Усміхнувся так, як мусив би посміхатись слуга. Я хотів було знову розповісти про завдання поета Назрула доставити запрошення містеру Гюль Могамеду але в останню мить передумав. Ці двоє явно були освіченими митцями, нехай і музиками, але ж мистецтво то мистецтво, і лишалася ймовірність, що вони вже знайомі з поетом, а зважаючи на моє щастя, вони могли виявитись добрими друзями. Тож я змінив свою історію. Я витягнув із кишені конверт із чистим папером усередині та простягнув його. Я із союзу мусульман. Сім. Сем Віндгем. Полишивши лорда Тагарта, я повернувся до Шиви та автомобіля, і ми знову покотили до Бадж-Баджа, цього разу за Суреном, щоб потім ще раз подолати цей маршрут, але у зворотному напрямку. Я вже почав відчувати себе м'ячиком у великомасштабному пінг-понгу. Була ще глупа ніч, і за винятком випадкового промінчика світла, що вислизав крізь щілину в якійсь віконниці, приземкувата сіра маса поліційного відділку була огорнута темрявою, як удова на похороні. Я вийшов за вто і покрокував до входу. Цього разу шиву із собою я не кликав, лише наказав «Не вимикай двигуна». Я постукав у двері, і мене впустили з готовністю, якої не відчувалося під час попереднього візиту. Я розшукав того ж констебля, що проводив мене минулого разу, і вручив йому записку від комісара. Він повільно прочитав її, сумлінно обмірковуючи кожне слово. Я вирішив поквапити його, вказавши на підпис унизу. «Від самого лорда Таггарта. завважив я, і відповіддю мені був стривожений погляд. Я ж казав, що ваш в'язень великий себе. Він провів мене до камер без зайвих слів, певне сподіваючись, що оперативність, нехай навіть із запізненням, врятує його шкуру. Навіть у тому, як констебль повертав ключ у замку, відчувалося, як він хоче вибачитись. Двері розчахнулися, і він мало не впав навколішки в ноги в'язню. Сурен досить неввічливо, як на мене, проігнорував констебля і вийшов із камери. «Усе гаразд?» – запитав я. Він похитав головою. «Із чашкою чаю було б краще». «Чаю усе з надією звернувся до нього констебль. «Обмаль часу», – відрізав я. Натомість я запалив Суренові сигарету і повів назовні, де небо на сході вже забарвилося рожевим. Не з'явилося бажання поговорити? Ми сиділи на задньому сидінні машини, а повз нас проносилося місто. Сурендо курив сигарету і викинув недопалок у вікно. Як гадаєш, комісар запропонує нам поснідати? Я зміряв його критичним поглядом. Ти хоч уявляєш, у яку халепу вискочив? Я двадцять годин не їв. Сумніваюся, що комісар чекає на тебе з беконом та яєшнею. Він сумно зітхнув. «Ні, не чекає твоя правда». Він так і не відповів на моє запитання. Він майже нічого не розказав мені про те, що, власне, зробив. Незабаром ми будемо в Аліпурі, і немає жодної гарантії, що комісар допустить мене у свій кабінет, коли розпитуватиме Сурена. «Якщо я хочу витягти із Сурена правду, мушу зробити це зараз». Інтуїтивно я наказав Шиві зупинитись біля придорожньої їдальні, грубого ослона біля розпеченої жаровні, що, як наповнивши шлунок сурена, я розв'яжу йому у язика. Він відкусив шингару, трикутничок підсмаженого тіста з начинкою із пряної баранини та гороху, щось на кшталт корнуольських пиріжків, але в бенгальському стилі. Ну, обернувся я до нього, виклупавши з кишені брудну рупію і вручивши її стереганню, що заправляв закладом, я купив тобі сніданок. Згідно з твоєю релігією, ти маєш моральний обов'язок розповісти мені, що сталося вчора. Він подивився на мене з млявою усмішкою, ти впевнений, що це про індуїзм? Абсолютно, підтвердив я, це згіти здається, десь лежить он там позаду. Сурен знову відкусив Шенгару, і я вирішив спробувати іншу тактику. «Я не розповідав тобі про Іпр». Сурен припинив жувати. «Це сталося 1918-го», – продовжив я. «Росіяни здалися за кілька місяців до того». Підписали якусь жахливу угоду з Німеччиною, і це означало, що мільйони з гаком згартованих у боях гунів, раніше націлених на Схід, раптом сіли на потяги в бік Західного фронту. Начальство перелякалося до смерті. Як ти знаєш, тоді я також працював на Тагарта. У той час він був полковником, не останньою людиною у військовій розвідці. Одного дня він покликав мене до свого кабінету. Сказав, що ситуація важка. Буцімто боші збирають сили навпроти нашого сектора. Згодував мені якийсь непотріб про короля, країну і таке інше. Точна інформація з місця. Ось що нам потрібно, Семе. Попросив мене зголоситися супроводжувати взвод на нічийну землю. Рейд до траншей бошів. «Захопите одного-двох їхніх, якщо можна, офіцерів, і всі плани й документи, що знайдете. Ти ж трохи розмовляєш німецькою». Я зробив паузу, щоб дістати сигарету із зім'ятої пачки Кептенс, узяв пересохлими губами, знайшов сірник і чиркнув його рукою, що й досі тремтіла від тих спогадів. «Набіг на нічийну землю в темряві – це й так погано, а рейд на німецькі окопи – взагалі самогубство». Ми обидва це знали. Припускаю, саме тому він і наголосив, що потрібен доброволець. Я видихнув захисну хмарину блакитно-сизого диму, Сурен поклав рештки пиріжка на тарілку із сухого листя і вперше звідтоді, як опинився за ґратами, зосередив усю свою увагу на мені. «І що ти?» – зголосився. «Так, і такгард знав, що я погоджусь». І найгірше з усього те, що моя німецька не була аж такою доброю, слова зі шкільного підручника та кілька фраз, запозичених із листівок, що вони розкидали над нашими траншеями, і в яких розповідали, що наші жінки сплять із чоловіками, що залишилися вдома. Я міг би запросто прихопити список білизни якогось з їхніх командирів, вирішивши, що це цінний документ, не було жодної різниці. Що сталося? Якщо коротко, мене послали з групою піхотинців, спеціально навчених проводити такі рейди. Очолював її капітан на прізвище Грейвз, і то навряд чи було доброю прикметою. Мені наказали приєднатися до них у тилу на кількаденну підготовку. Проникнення, вилучення, рукопашний бій – усі ці темні мистецтва дали би шанс вистояти в рукопашній, якщо, звісно, ти спершу зможеш пройти повз кулемет Максима. Після того надто швидко ми отримали завдання. Коли опустилася темрява, ми вислизнули з наших окопів, залізли на парапет і хутенько спустилися з іншого боку. Я майже очікував, що боші тієї ж миті відкриють вогонь, але того не сталося. Майже беззвучно Грейвз наказав рухатись уперед. Ми піднялися з багнюки і на пішли за ним лабіринтом колючого дроту, як пацюки по каналізації. Десять ярдів, двадцять, тридцять, і ми на відкритому просторі, у збуреному пеклі багнюки і трупів, чим і була відстань між нашою та їхньою лінією. Ми повзли на животах, доки не знайшли вирву на практично близькій дистанції до німецької лінії. Передати не можу, з яким полегшенням я скотився в ту яму. То був якийсь неглибокий кратер за ярд від ворога, але тієї миті він здавався мені святилищем церкви. Ми отримали завдання дочекатись патруля бошів, накинутись на них із засідки і скористатися як прикриттям для нашого рейду. Протягом кількох годин стояла сюрреалістична тиша. Схоже, весь світ звузився до розмірів тієї ями. За її межами простиралася лише чорна та безплідна порожнеча. Була вже, мабуть, північ, коли все почалося. Ми почули репіння котушки з дротом. Боші послали якихось безталанних хлопців лагодити огорожу з колючого дроту. Крізь мене ніби струм пропустили. Ми вслухалися, намагаючись визначити позицію ремонтної бригади. Тоді Грейв здав кільком своїм сигнал. Чоловіки вибралися з ями, розчинились у темряві, поповзли до лінії німців. Я чув, як вони шорхотіли, просуваючись уперед. Тоді приглушені звуки боротьби. Усе начебто йшло за планом, доки один з гунів не спромігся крикнути і пролунав постріл. Я замовчав і витягнув сигарету. Схоже, Сурену кортить дослухати кінець оповідки. І що далі? Тут усе й сталося. За секунду німецькі окопи ожили і почалося пекло. Навколо нас засвистів свинець. Я пригнув голову і заходився молитися. Почув крики людей Грейвза, яких перестріляли, доки вони бігли до нашої ями. Від ремонтної бригади бошів, певне, теж нічого не лишилося. Незабаром в ямі зосталися в трьох. Я зробив довгу затяжку і передав сигарету Сурену. Нарешті стрілянина затихла. Один із людей Грейвза стогнав, ще живий на тіні нічийній землі. Ярдів за десять від нас. Я дав сигнал Грейвзу, показав, що зможу дістатися до хлопця. «Лишайся тут», – наказав він. «Ми про нього подбаємо». Вони з іншими солдатами вибралися з ями. Не дуже швидко, але доповзли до пораненого. Їм навіть удалося відтягнути його на кілька дюймів, але, гадаю, саме на те боші й чекали. Вони скористалися тим пораненим сучим сином як приманкою. Виманювали нас, щоб знову почати стрілянину. Ніхто з них не повернувся. Я чекав у ямі дві години, а тоді пішов до нашої лінії. Я відчув недоречне свербіння від поту, який виступив на шиї та спині, завважив, що тримаю у кулаку розчавлену порожню сигаретну пачку. Підвів голову. Сурен утупився в землю. Річ у тім, підсумував я, що Таггард знав, що, можливо, посилає мене на смерть але зробив так, бо це відповідало його цілям. Сорен тряхнув головою. «Гадаєш, лорд Таггард послав мене зробити для нього брудну роботу?» «На що він тебе послав? Не моє діло», – зітхнув я. «Але прислухайся до поради бувалого. Мудріше було б не розраховувати на підтримку комісара, якщо він вважатиме, що ти став перешкодою. Не забувай, хто твої справжні друзі». 8. Сурендранат Банерджі Його тут немає. Гравець на таблі дивився на мене з підозрою, і я дорікнув своїй удачі. Дуже шкода, пробелькотів я. Мій бос, рехман Сагибі із Союзу, дуже наполягав. Сказав, що цей лист мусить терміново бути доставлений містеру Гюль Могамеду. Він повернеться ввечері, цього разу заговорила жінка. Гравець на таблі майже не зважав на мою присутність. Вона ж дивилась на мене з доброзичливістю. «Я його племінниця», – додала вона. «Можете лишити листа мені. Я подбаю, щоб він його отримав». Її компаньйон повернувся до свого інструмента і почав ліниво вибивати повільний ритм, який луною озивався в моєму серці. Я усвідомив, що затримую дихання. «Прошу мене вибачити, мем -сагіб", сказав я, видихаючи. Рехман Сагіб дав чіткі вказівки, наказав передати листа особисто містеру Гюль -Могамеду. Якщо я повернусь, не віддавши листа, він... Ну, вам відомо, якими бувають начальники. Жінка співчутливо усміхнулася. «Можливо, ви підкажете мені, куди він поїхав?» – продовжив я. «Спробую його знайти. Майте олівця?» Я покуприсався в торбі, знайшов огризок скандешевого олівця і простягнув їй. Конверт попросила вона. «Даруйте?» Вона подивилася на мене як на простачка. «Ну, можу ж я десь написати адресу?» «А вже ж!» Розплився я в усмішці і передав їй конверт, докоряючи собі, що не подумав. Але був у цьому і плюс, бо саме таким тугодумом і був би слуга. Вона повернула конверт під дивним кутом і почала писати криво, як це роблять шульги. Я теж шульга, принаймні був ним у дитинстві, доки мати, переконана, що то поганий знак, не перевчила мене. Сьогодні я пишу правою. Мене вельми здивувало, що ця жінка явно високого походження не пережила схожого процесу екзорцизму. Ось простягнула вона конверт. На зворотному боці акуратними бенгальськими буквами була написана адреса, хто б міг подумати, в Баджбаджі. Ресторан під назвою Готель Лотос Бачбач -бач, ще одне містечко на березі річки ще далі на південний захід від міста. Знову ж таки, до такої місцевості без поважної причини не поткнешся, а її в мене не було до тієї миті. Я склав долоні, висловлюючи подяку, і зрозумів, що гадки не маю, як дістатися Бачбаджа. І ще одне, промовив я, якщо дозволите, чи не знаєте ви, як туди доїхати? Гравець на таблі зневажливо розсміявся, але жінка виявилася приязнішою. Туди ходить автобус, що кожні кілька годин, а він зупиняється біля арки, але автобус не такий уже й надійний, найшвидшим буде їхати поромом від пристані. Дякую, мим, загиб, я знову склав руки і повернувся йти. За моєю спиною гравець на таблі прискорив темп. Я вже спускався стежкою, коли пролунали перші звуки сантура, і мені захотілося затриматись, заховатись десь неподалік і цілий день слухати її гру. На ріці я сів на пором до Бачбаджа, Бадж напіврозвалений і перевантажений пасажирами до потопний човник, який відригував дим. Він борсався у воді, просуваючись на південь, і мотор його голосно скаржився на долю. Далеко від берега човник не відпливав, дякувати богам. Плавати я не вмію, і ніхто мене цього ніколи не вчив, але для бенгальців це цілком нормально. Це завжди викликало в мене подив, бо як на людей, що харчуються переважно рибою, ми чомусь боїмося зробити у воді навіть кілька кроків від берега. Бач-бач, ми побачили 30 хвилин по тому. І саме вчасно. Схоже, рівень води у поромі небезпечно піднявся. У трюмі вона змішалася з нафтою та сажею, і ці брудні хвилі плескалися навколо наших ніг. Я одним із перших зійшов на берег, і хоча зазвичай перехід по напівзгнилих дерев'яних дошках від човна до багнюки на березі викликає у мене запаморочення, сьогодні цей процес здався менш небезпечним. Опинившись на суші, я зняв сандалії, обтер ноги полотняною торбою та провів рекогносцировку. Берег ріки був усіяний напівзруйнованими хатками рибалок, а за остовами давно покинутих пристаней височив храм, який, вочевидь, час від часу фарбували. На узбіччі стояли рикші та була ятка з чаєм, біля якої юрмилися ті, кому не було чим зайнятися. Я відкашлявся і пішов туди. Нас, бенгальців, тягне до чайних яток, як англійців до клубів. Уже принаймні шість годин минуло, відколи я випив останню чашку чаю, тому відчував пекельну спрагу. Я купив чаю, зробив ковток і рушив до групки рикш, що порозсідалися просто на землі і грали в карти. Один, може, перший у черзі на клієнтів підняв голову. Це був сивий старигань зі сріблястою щетиною на підборідді та в безрукавці. «Готель Лотос», – сказав я. Чоловік кивнув. «Ак така». Одна рупія – то занадто. Судячи з виразу його обличчя, торгуватися він не захоче, принаймні не перед своїми товаришами. Рикші – дивний народ. Поодинці вони охоче погоджуються, але варто зібратися двом чи трьом, починають виявляти нещадну рішучість, якій позаздрить найвоювничіша профспілка. «Чало», – погодився я. «Їдьмо». Готель «Лотос» дійсно був готелем, от тільки в індійському розумінні, а це означає, що то був зовсім не готель, а ресторан. Хоча в такому разі цей термін здавався дещо претензійним. Одноповерхова будівля на брудній вулиці з відкритою системою каналізації між велосипедною майстернею та китайською пральнею. Навпроти застиг ставочок зеленавої стоячої води. Його поверхня була всипана звичним сміттям, поміж якого подекуди стирчали квітки лотоса. Ззовні будівля була грубо облицьована помаранчевою цеглою та цементом. Замість вікон і дверей лишилися отвори. Угорі облупленими синіми літерами було виведено назву готелю, фарба з якої накапала на металевій жалюзі. Що привело бомбейського політика в цю діру, в такому районі міста, яку розумна людина навіть не вважає частиною Калькоти? Дізнатися можна було лише одним способом. Гюль мене не знає. У цьому вбранні та в такому середовищі у мене не більш підозрілий, ніж у дерева в лісі. Якщо він навіть побачить, що я увійшов, сумніваюся, що наступної хвилини згадає моє обличчя. Я ступив на дошку, що накривала стічну канаву, пройшов крізь щелепи входу та опинився в темряві. Приміщення було більшим, ніж я очікував, але не менш вражаючим, ніж зовнішня частина. Там стояло з дві дюжини квадратних столиків, майже зсунутих разом, більшість зайняті грубками молодиків, що курили і медитували над чашками чаю. Навколо бігали офіціянти, сновигаючи крізь сигаретний дим у кухню та з неї. Я сів за один із вільних столиків, той, що під дальньою стіною, взяв залишений кимось учорашній примірник Ананда Базар і удав, що гортаю сторінки. Гюль Мухамеда я завважив майже одразу. Він був значно старшим та краще вдягненим, ніж решта відвідувачів. Навпроти нього сидів інший чоловік – молодший, бритоголовий і світлошкірий, але не за досить, щоб бути англійцем. За статурою, як висловився Сем, подібний до цегляної вбиральні. На ньому була добре скроєна біла сорочка, явно дорога. Краще роздивитися його, я не встиг, бо підійшов офіціянт прийняти замовлення. «Чаю», – попросив я. Він кивнув і пішов, а я продовжив розглядати двох чоловіків. Гюльмогамет говорив, і в цьому процесі руки його брали таку ж участь, що й в уста. Із мого місця спостереження він здавався схвильованим. Його співрозмовник, схоже, сприймав усе спокійно, кивав, слухав, нарешті усміхнувся і заспокійливо підняв руку. Сумніваюся, що то була їхня перша зустріч. Як показує досвід, політиків нечасто розбурхують люди, з якими вони щойно познайомились. Ба більше, зважаючи на їхнє вбрання, припускаю, що жоден з них не вважав би готель «Лотос» пристойним місцем для першої зустрічі, принаймні якби прагнув справити гарне враження. Світлошкірий джентльмен змовницьки нахилився через стіл саме тієї миті, коли повернувся офіціянт із моїм чаєм. Я помахав, щоб він йшов, і знову повернувся до приятеля Гюль -Мухамеда. Той витягнув ручку і щось креслив на паперовій серветці. Схоже, заспокоював Гюль Могамеда, хоча з його обличчя було видно, що повної згоди вони не досягли. Ці двоє продовжували домовлятися, а я пив чай. П'ятнадцять хвилин потому бритоголовий джентльмен підвівся. Він простягнув руку, і Гюль привстав, щоб потиснути її, тоді знову опустився на стілець. Його співрозмовник поклав на стіл кілька рупій і пішов до виходу. Гюль простежив, як той вийшов, і ще якусь мить посидів. Нарешті він потягнувся до нагрудної кишені костюма, дістав срібний порцигар і відкрив його. Він вибрав сигарету із золотистим фільтром, іноземну, легенько постукав нею по столу і, клацнувши великим пальцем, запалив вогник такої ж розкішної запальнички. Корив він повільно, ніби це допомагало думати. Один лише раз, коли він поклав руку на стіл, я помітив, що вона тремтить. Потім він поглянув на годинник. Зробив останню затяжку, рішуче вдавив золотистий недопалоку витончену бляшану попільничку на столі і підвівся. За кілька секунд він уже виходив на вулицю. Я гукнув офіціанта, кинув на стіл дві-три монети і рушив за ним. Гюль уже відійшов на кілька ярдів, обігнав згорбленого робітника, що тягнув візок із джутовими мішками – він витягнув із кишені клаптик паперу, записку припустив я написану добре вдягненим євразійцем. Зупинився, щоб її роздивитись, перетнув дорогу і повернув до тінистого вузенького провулку, де було повно калюж. Дотримуючись безпечної дистанції, я теж перейшов на інший бік вулиці, зупинився на розі провулка, щоб переконатися, що Гюль Могамед не повернеться. Я вдивився в затінок провулку, але нічого не побачив. Гюль Могамед зник, розчинившись у тіні. 9. Сем Віндгем На світанку розкричалися круки, а з дороги до Тагарта зникли блокпости. Були часи, коли вони стояли тут незмінно 24 години на добу, але інші мешканці почали скаржитись, і тепер, як ті нічні хижаки, вони та офіцери, що їх очолюють, з'являються в темряві. Утім, охоронець на початку під'їзної доріжки сумлінно стояв на варті, караульний із кам'яним обличчям, озброєний похмурим поглядом і гвинтівкою Ліенфілд номер 1. Певно, Такгарт наказав йому чекати на нас, бо він оглянував то дуже поверхнево і махнув, щоб ми проїжджали. Шиба зупинив Волслі на середині гравійної доріжки, оскільки рух був заблокований собакою, що грівся на вранішньому сонечку. Зазвичай наш водій натискав на клаксон або кричав, або як крайній засіб виходив із машини та зіштовхував тварину ногою з дороги. Але це був пес комісара, вищий за рангом, ніж усі ми в автомобілі. Ми з Суреном вийшли і решту шляху до парадних дверей пройшли пішки. Там нас зустрів динщик Таггарта Вільєрс і провів до бібліотеки. Його світлість уже чекав, цього разу вдягнений у накрохмалений білий однострій. Він дивився у вікно на моріжок, зелений і рівнесенький, як доріжка для боулінгу. Він обернувся, і я одразу завважив тягар службових обов'язків, укарбований у зморшки навколо його очей. «Що сталося?» – питання призначалося Сурену. «Важко пояснити, сер. То спробуйте, сержанте!» Сурен важко ковтнув. «Я зробив, як ви наказували, сер. Я простежив за Гюль до готелю в Бачбаджі. баджі Бадж -бадж, перепитав так гарти з таким виглядом, ніби мова йшла про місяць. «Так, сер. там він зустрівся з чоловіком, добре вдягненим, євразійцем або англо-індійцем. Я не чув, що вони обговорювали, але Гюль здавався схвильованим. Він почекав, доки інший чоловік піде, і тоді вийшов сам. Він набрав повітря і продовжив. Я йшов за ним на відстані. Це було нелегко. Бач-бач справжнє переплетіння вузьких провулків та кривих вуличок. Схоже, він шукав певну адресу. Я загубив його на розі одного з провулків, але я почув звук. Зачинилася брама. Я визначив, що звук походить від одного з дворів. Брама була незамкнена, біля неї, здається, нікого не було. Я вичекав кілька хвилин і подумав, що тепер можу ввійти і подивитись, що задумав Гюль Могамед. Але коли пройшов крізь двері, на мене накинулися ззаду. Рука його потягнулася до потилиці. Я знепритомнів. Коли прийшов до тями, Гюль Могамеда не було і сліду. Я підвівся, вийшов у провулок, але там було порожньо. Таггард скептично скинув брову. «Гюль Могамед напав на вас, коли ви таємно за ним стежили?» Сурен зашарівся. «Схоже так, сир. Я вирішив повернутися до двору і оглянути будинок, оскільки була ймовірність, що Гюль Могамед і досі там. Я обійшов будівлю. Ззовні здавалося, що там нікого немає, усі віконниці зачинені. Але коли я підійшов до дверей, підозри мої зросли. Двері були відчинені. Я прислухався, чи не лунають голоси, але нічого не почув, і я вирішив увійти. Якщо побачу когось, скажу, що на мене напали, і я потребую допомоги, але жодних ознак життя не було. Я вже збирався вийти, як завважив, що двері в дальню частину дому прочинені. У шпарину я побачив, ніби на підлозі хтось лежить, зважаючи на одяг, хто був чоловік – він не рухався, то я увійшов до кімнати, щоб подивитись, чи з ним усе гаразд. Сурен похитав головою. Я перевернув його. На шиї у нього були синці, голова безвольно хиталася. Підозрюю, що переламані хребці. Я прислухався, чи він дихає, спробував намацати пульс, але марно. Лише на цьому етапі я впізнав померлого. Прашант Мухарджі. Можете уявити моє потрясіння від того, що я знайшов тут цього мудреця, ще теплого. Тіло ще не заціпаніло. Я дійшов висновку, що Гюль Могамед щойно його вбив. Він прийшов сюди саме з цією метою, і коли усвідомив, що я за ним стежу, нокаутував мене, після чого вбив Мухарджі. Я подумав, що станеться, коли люди дізнаються про вбивство Мухарджі, а якщо стане відомо, що вбивця мусульманин, а саме Гюль Мухамед, почнеться жорстока різанина по всьому місту. Він помовчав і знову колпнув. Тут я їй вирішив, що, рявкнув Таггард, спалити докази. В запалі я не зміг вигадати нічого кращого, зважаючи на те, що альтернативою було релігійне повстання. Я сподівався влаштувати все так, ніби це нещасний випадок, ніби Мухарджі заснув і впустив сигарету на канапу, та спалахнула, і він загинув у пожежі. Це дозволило б мені звітувати про все вам, і країну не поглинуло б полум'я ворожничі. Я переніс тіло Мухарджі на канапу, вклав йому в руку свою сигарету і підпалив. На жаль, канапа зайнялася не з першої спроби, і коли почалася пожежа, хтось уже про це повідомив, бо в будинок вдерлася місцева поліція і заарештувала мене вельми жорстко. Так Гарт зі свистом втягнув повітря. Це серйозне звинувачення. Але ж ви не бачили на власні очі, як Гюль Могамед заходив до будинку, втрутився я. Не пам'ятаю достеменно, усе й досі як у тумані. Розповідь Сурена викликала стільки ж запитань, наскільки й відповідала. Що там робив Мухерджі? То був його будинок, чи його туди заманили? Якщо він там мешкав, де його родина? Де були слуги? Як індуїзський ідеолог, якого обожнювало «бозна скільки фанатів», міг жити в такій дірі, як от бадж і це ми ще не наблизилися до того факту, що Сурен, не пам'ятаючи, дійсно бачив, як Гюль Могамед переступив поріг будинку, не кажучи вже про те, що вбив Мухерджі. Та жодне із цих запитань я поставити не встиг. Мене випередив Тагард. 10. Сем Віндгем так гард підійшов до свого столу, впав у крісло і потер перенісся. «Чорт, забирай! Важко не погодитись». Він зняв окуляри, несамовито пошкрябав підборіддя і повернувся до Сурена. Отже, видатний і шанований усією нацією мусульманин проїжджає тисячу миль через усю країну, вбиває індуїста, і все це у вас під носом, а ваша реакція – спалити вщент будинок, а тоді дозволити себе заарештувати місцевим констеблям, які, наважуюсь завважити особливою жвавістю, не відрізняються. Ви втратили розум? Мудрим рішенням тут було б промовчати. Удати, ніби тебе охопили докори сумління, може втупитись у килим і почекати, доки комісарів запал згасне. Я, власне, очікував, що Сурен так і зробить. Але Сурен і концепція мудрості останнім часом ніяк не стикувалися. Натомість він підвів голову і попросив дозволу висловитись. Висловитись. видихнув Таггарт. «А ж, прошу, просвітіть нас, який геть на вас напав!» Це здавалося мені розважливим, сер, зважаючи на обставини. Я сподівався запобігти подальшому насильству, лишити нам можливість затримати Гюль Могамеда і не допустити бунту. Просто я не очікував, що прибудуть місцеві констеблі. Кисла гримаса на обличчі Таггарта свідчила, що ці слова його не переконали, і, хоч я й досі мав море сумнівів, наразі була слушна мить виступити на захист Сурена. Я мушу погодитись із сержантом, Сер», – сказав я. Можливо, він купив нам трохи часу, щоб розібратися із цією халепою. Уся людь комісара виплеснулася на мене. Дякую, Магат дьяко Вінгеме. Намагаєтесь угамувати бурю? Якщо чесно, мої слова саме це і зробили. Гучність комісарових висловлювань знизилася, і поступово він неохоче погодився, що отримавши досить поганенькі карти, сержант, якщо не зважати на те, що його звинувачують у вбивстві та підпалі, міг би непогано зіграти партію. І ключ до його звільнення – знайти і допитати Гюль Могамеда. «Ну, нарешті буркнув Таггард». «Чого чекаєте? Ідіть і шукайте цього чоловіка. Не заарештовуйте. Знайдіть якийсь привід затримати і привезіть прямо до мене на Лалбазар!» «Так, сер!» – кивнув я і повернувся до дверей. Сурен рушив був за мною. «Не ви, Банерджі!» – гримнув Таггарт. «Ви їдете зі мною!» Сурен блимнув. «На Лалбазар?» «І не мрійте! Ви не забули, що вас заарештовано?» Наразі я цього не зміню, але можу влаштувати, щоб це був домашній арешт. Сержант так роззяв і роззявив рота. То звинувачення проти мене в силі? Поки що. Ми обговоримо це дорогою до вашої квартири. Сержант явно збирався протестувати, але передумав. Так гартузяв зі столу сто з паперів і запхав у шкіряний портфель, який, судячи з вигляду, пройшов війну. Комісар гукнув місцевого носія, який кивнувши підхопив портфель і подріботів за нами на веранду. Схожий від'їзд комісара захопив його денщика Вільєрса Зненацька. Він метнувся до телефону викликати такгартового водія, тоді завваживши, що наш автомобіль і досі стоїть біля дому, збіг сходами і вискочив на двір, щоб домовитись із Шивою, який полишив авто і сховався в тіні найближчого фікуса. Вони перекинулися словом, чи то радше Вільярс викрикнув у напрямку Шиви кілька фраз. Водій побіг заводити двигун, і тут на доріжку викотив автомобіль Таггарта. Віндгеме, звернувся до мене Таггарт, коли привезете Гюль Могамеда, хочу, щоб ви поїхали до будинку Мухарджі. Поговоріть з його родиною та тими запальними індуїстами, якими він себе оточив. Запевніть, що ми співчуваємо. Скажіть, що справа під контролем, але найголовніше – ні найменшого натяку, що це могло бути вбивство на релігійному ґрунті, або що вбивця – офіцер поліції. «Що саме я мушу говорити?» – уточнив я. «Скажіть, що ми затримали підозрюваного. Допитуємо і незабаром зробимо заяву». «Не думаю, що це їх заспокоїть, сир. Тоді придумайте те, що заспокоїть». Так гард повернувся до сурена. За мною сержанте, Не зволікаймо. Вони вдвох спустилися сходами і вийшли на осоння, а я чекав, доки Шива заведе авто. Нарешті двигун ожив, Шива витяг кривошип і кинув собі під ноги, після чого відчинив мені задні дверцята. На іншому кінці підїзної доріжки водій Тагарта робив те саме для комісара та варто було мені спуститися сходами. Почалося пекло. Де не взявся автомобіль, що вигулькнув і зупинився, скреготнувши шинами. Я озирнувся і побачив охоронця з кам'яним обличчям. Він біг туди, скидаючи на ходу гвинтівку. Занадто повільно. Пролунав постріл, і солдат повалився як пальто без людини. Так Гард потягся до свого револьвера, але так і не дістав його. Усе ніби вповільнилось, і завто щось жбурнули. Маленька тьмяна металева сфера, не більше зам'ячик для крикету. Вона описала дугу в повітрі, і я одразу зрозумів, що це груба саморобна бомба. Такі полюбляють як бенгальські терористи, так і ірландські. Вона здатна з однаковим успіхом рознести не лише ціль, а й того, хто її кидає. Але зараз на це не варто було розраховувати. Бомба приземлилася за кілька футів від Таггарта і вибухнула. Спалах білого світла, звук, подібний до грому, і раптом усе затягнуло димом. Подібні бомби, зазвичай, мають жалюгідно малий радіус вибуху. Але навіть так, зважаючи, що між нею і комісаром нічого не було, цього вистачило б, щоб його вбити. Я пошукав у диму Сурена. Пролунали ще постріли чотири поспіль, спрацював інстинкт. Я кинувся на землю і потягся за своїм веблі. Я присів і оглянув вулицю, дим розвіювався. Скло віконець таґартового автомобіля розбилося на друзки, і кришталики розлетілися у сибіч по бетону. Таггард лежав на землі. Сурен відтягував його під відносний захист броньованих дверцят авто. Я підвівся і побіг до них, а кулі так і сипалися. Цього разу, як мені здалося, з кількох напрямків. Може, хтось із охорони так гарта отямився і відкрив вогонь у відповідь? У затінку автомобіля Сурен обережно підтримував руками голову комісара. І тут я побачив його однострій. На білій туніці розпустилася жахлива червона квітка. Я упав поруч із ними. Як він? Сурен похитав головою. Тільки Богові відомо. Обличчя Тагарта було сірим, як попіл, і закривавленим. Суренова сорочка порвалася і була заплямована кров'ю, але чия то була кров, неясно. А ти? – запитав я. – "Подряпана". Ми разом посадовили комісара так, щоб він спирався на колесо автомобіля. Я обернувся до будинку і крикнув Вільєрсу, який сховався за пальмою в глиняному горщику. «Покличте лікаря, чорт, забирай!» Сурен схилився над безвольним тілом Такгарта і потягнувся до кубури комісара. «Що це ти надумав? Мені потрібна зброя», – відповів він. Він схопив револьверт Такгарта і побіг на вулицю, повз нерухоме тіло охоронця, який впустив нас. Скреготнули шини і заревів мотор, набираючи швидкість. Сурен кілька разів вистрелив і ринувся за автомобілем. Офіцери навколо продовжували стріляти. Поруч зі мною несподівано опинився Вільєрс. Швидка вже їде. «Подбайте про нього», – попросив я, а сам гайнув за Суреном. У далечині майнуло авто і завернуло за ріг. Шини заскавчали на знак протесту. Сурен відставав від нього на добрі двісті ярдів. Він уповільнив крок, зупинився і зігнувся навпіл, переводячи дух. Крізь крики поліціянтів долинуло виття сирен. Я наздогнав сурена. Він важко дихав, обличчя блищало від поту. Рука, у якій він тримав пістолет, так гарта була вкрита брудом і кров'ю. Роздивився їх? Він похитав головою. Номер? Не було, як комісар. З ним Віллєрс, швидка вже їде. Він безпорадно дивився туди, де зникло авто. «Ходімо», – покликав я, – «мусимо повертатися». І тут він звів на мене пістолет. Одинадцять. СУРЕНДРАНАТ Банерджі. «Такого наміру я не мав. Це одна з тих речей, які роблять у запалі». Озираючись назад, я розумію, що наставити пістолет на старшого офіцера – не найрозважливіший вчинок, зважаючи на те, що мене вже звинувачували у вбивстві. І ще гірше те, що Сем – мій найближчий друг. Мої погрози пістолетом він сприйняв як особистого образу, хоча тоді мені було важко придумати ліпшу альтернативу. Лорд Таггарт – єдина людина, яка могла довести, що до Бачбаджа бадж мене привели обов'язки поліціянта, а не одержимість убивства індуїстського схоласта. Але на нього здійснили напад біля дверей власного будинку, і на мій дилетантський погляд його шанси вижити були мізерними. Це означало, що я, а відповідно Сем, у скрутному становищі. Я перебуваю під домашнім арештом, і якщо лорд Тагарт не виживе, дуже швидко переберусь із квартири в камеру, а звідти цілком, можливо, на шибеницю. Мої надії на спасіння базувалися цілковито на затриманні Гюль Могамеда, і хоча Сем був кмітливим офіцером, найкращим із тих, з ким я мав честь працювати, йому все одно було легше мати справу зі своїми земляками, ніж з індійцями. Він не розумів різниці між індуїстами та мусульманами, бенгальцями та гуджаратцями, аріями та дравідами, і наразі слушний час займатися його освітою. Якщо моє майбутнє залежить від того, чи знайдуть Гюль Могамеда, тоді ймовірність цього збільшиться, якщо я візьму участь у пошуках. Зрештою, я вже знаю, де він зупинився, і маю уявлення, з ким він зустрічався. Щоб пояснити все це Сему, потрібен час, і він опиниться перед важким вибором. Не сумніваюся, що він поставить дружбу понад обов'язком, але з мого боку це було б нечесно. Отже, мені здалося цілком доцільним, не кажучи вже про те, що більш ефективним, просто наставити на нього пістолет і детально пояснити все це пізніше. Сем подивився на револьвер, тоді на мене, і на обличчі у нього промайнула суміш недовірою Томи, ніби я дитина, що влаштувала істерику. «Що це ти надумав?» «Я мушу знайти Гюль Могамеда», – відповів я. За його спиною промчала карета швидкої допомоги. Сирена її гуділа, як раковини священників у кайгаті. Біля брами бунгалу комісара автомобіль зупинився. «Ти мусиш подбати про Тагарта, я підвищив голос, перекрикуючи виття сирени. «Якщо він помре, мені кінець!» – Сем вагався. «Ти мене не пристрелиш?» «Правда, прошу», – промовив я, – «не йди за мною!» «Маю віддати йому належне. Робити цього він не став». Я повернувся і побіг. Спочатку вздовж дороги, якою приїхали до Такгар та нападники, тоді, щоб уникнути поліціянтів та автомобілів, що з'їжджалися з Усібіч, повернув у провулок, яким користалися тільки місцеві кухарі, прибиральники та слуги, щоб потрапити до місця проживання своїх роботодавців. Чи не вперше я подякував долі, що стільки британських резидентів у Калькутті намагаються тримати своїх індійських слуг подалі від очей та думок? Сонце піднялося вище, а я біг, обливаючись потом, і серце шалено билося об ребра. Біг, доки не відчув, ще трохи і впаду. Я зупинився і сперся на високий мур якогось бунгало, сподіваючись перепочити хоча б п'ять хвилин, поки до мене не підійде надмірний нічний сторож дурван і не прожине геть. І тут я почув металевий гуркіт, електричне потріскування, дзенькання мідного дзвону, «Трамвай, який може стати моїм спасінням!» Я зібрав останні сили, ще раз піднявся і побіг. Дістався до головної дороги саме вчасно, щоб побачити, як рушив з місця переповнений трамвай, що прямував на північ. Я закричав і замахав руками, благаючи кондуктора «почекати!». Господь Ганеш, який прибирає з нашого шляху всі перепони, певне змилости вився наді мною, і трамвай сповільнився і зупинився. Кондуктор вийшов і махнув, щоб я заходив, як той директор школи, до учня, що спізнився. Тара-тарі, гарі-дері-гоче, застребуй, не затримуй. 12. Сем Вінгем він би цього не зробив. Звести пістолет – це одне, натиснути на корок – геть інше. Так, він уже вбивав, але та людина заслужила на це. Я, з іншого боку, запропонував дах над головою, коли йому не було куди йти. І хоча стандарти житла були сумнівними, навряд чи це давало привід всаджувати мені кулю в груди. Та за кілька ярдів від нас стікав кров'ю, і будь-якої миті міг померти лорд Таггард. Нападникам удалося втекти, тож це був не найкращий час для дебатів із сержантом. До того ж Сурен мав рацію. Зважаючи на серйозність звинувачень проти нього, домашній арешт швидко змінять на ув'язнення в центральній тюрмі, де він чекатиме на суд. Ніхто, крім лорда Таггарда, не зможе підтвердити його історію. Нібито він отримав наказ їхати до Бадж-Баджа вистежувати велике ЦБ з Бомбея, який і вбив Мухерджі. А сам Сурен буцімто тільки підпалив будинок. Усе це було просто смішно, тож я дозволив йому піти. А сам лишився дивитися, як він побіг. Так і в хакі з похоронними мінами вже займалися Таггартом. Поруч Вільярс заламував руки, як придворний біля поверженого короля. Вулицю вже огороджували, і від гуркоту вантажівок, які везли ще більше підкріплення, закладало вуха. Я кинувся до Тагарта, сподіваючись, що він притомний, але мене зупинив білявий офіцер у білому халаті поверх одностроя. Я б не звернув на нього уваги, якби не кремезний вартовий за його спиною зі штиком на гвинтівці. Мені потрібно поговорити з комісаром». Офіцера мої слова не вразили. «Ви хто?» «Віндгем», – представився я, – кримінальний розшук. Чоловік блискавично оглянув мене, і перевірку я, вочевидь, не пройшов. Наразі він не в тому стані, щоб із кимось розмовляти. Це не має значення, він ледь при свідомості. Я відшукав Вільєрса з полотнілого і забризканого кров'ю. Він ніби зменшився у розмірах, і закривавлений однострій здавався завеликим для нього. Я дістав останню сигарету і простягнув йому. Як він? Вільяр похитав головою. Не дуже добре. Лікарі нічого не можуть сказати, доки не доправлять його до лікарні. Він зробив глибоку затяжку. Сигарета ніби стала його прощенням. Санітари вже вкладали так гарта на ноші, як повз санітарний кордон проїхав штабний автомобіль і зупинився за кілька футів від карети швидкої допомоги. За ним загальмували дві військові вантажівки. Почали вивантажуватись солдати. Водій спритно вискочив з автівки і відчинив задні дверцята. На землю ступили коричневі чоботи, відполіровані до близьку, і вийшов офіцер в однострої з шевронами майора. Він мав добру статуру, замислене обличчя академіка і холодні очі фанатика. За інших часів такий чоловік міг би бути хрестоносцем або ченцем воїном але на дворі була ця ера, і всі його видатні риси вказували на те, що він офіцер розвідувального корпусу. Хто це? – було питання Вільярса? Чоловіка я не впізнав, але з організацією уже мав справу і раптом пошкодував, що віддав останню сигарету. Відділен, зітхнув я, військова розвідка. Майор зробив крок уперед з упевненістю героя віршів Кіплінга. Він оглянув нас із Вільярсом, і побачене його не вразило. Хто тут відповідальний? Я сер інспектор Вільярс, затинаючись, промовив денщик. Ну, інспектор Віллєрса, промовив майор, справа переходить до військових. Накажіть своїм людям відійти. Вигляд у Віллєрса був такий, ніби його щойно помилували від шибениці. Чий це наказ? – отрутився я. Схоже, майор чекав цього запитання. Ви, напевне, Віндгем, – поважно сказав він. – Ви ще одна причина, чому я тут. Оце так несподіванка. «Ви змушуєте мене губитися в здогадках, майоре?» – відповів я. «І ви не відповіли на моє запитання. Хто уповноважив вас перейняти контроль? Це місце злочину. Юрисдикція імперської поліції?» Офіцер пильніше придивився до мене. «Моє прізвище Бойл. Я тут за наказом вищого командування Форт-Вільяму. Що ж до юрисдикції?» «Бачите отих убитих?» – він указав на два накритих просторадлами тіла, які були охороною гарта. «Вони були військовими. Саме тому інцидент можна вважати справою військових». Він обернувся до Вільєрса. «А тепер, інспектора, чи не будете ви такі ласкаві?» Двічі повторювати Вільєрсові не довелося. Він коротко кивнув і, мало не бігцем, кинувся до поліційного кордону, щоб наказати своїм людям відійти. Ми з майором Бойлом лишилися на одинці. «Де Доусон?» – поцікавився я. «Даруйте». «Полковник Доусон», – пояснив я. «Я думав, такі справи варті уваги полковника, а не майора. Це вас не стосується. Натомість, чи не могли б ви сказати, що привело сюди вас?» У мене була призначена зустріч із комісаром. Майор дивився на мене з певною підозрою. «У нього вдома, не в кабінеті». Справа була терміновою. А саме? Брехати йому не було сенсу. Одне запитання Вільєрсу, і він дізнається, що я приїхав із Суреном. Якщо я не згадаю прізвища сержанта, навряд чи зроблю Сурену послугу. Та й у мене склалося чітке враження, що майорові вже відомо більше, ніж злетіло з його вуст. Однак нічого хорошого не вийде, якщо розповісти військовим усю правду». Тож я удав, що готовий допомогти, але налаштувався не казати нічого зайвого чи позбав, Боже, чогось цінного. Ми з ще одним офіцером розслідували деякі місцеві справи в Бачбаджі. Бадж Майор Папугою повторив мої слова. Деякі місцеві справи в бачбаджі? Бадж чи не надто панально, щоб цим цікавився комісар ще й рано вранці? Я не можу коментувати комісарові пріоритети. Ні, звісно, не можете. А той інший офіцер. Хто б це міг бути? Сержант, відповів я. Прізвище Банерджі. Бойл скривив кислу міну. Учора якогось сержанта Банерджі заарештували в Бачбаджі бадж за підозрою у вбивстві. Чи це не та сама особа? Те, що відділу Н уже відомо про арешт Сурена, мене не здивувало. Вони повсюду мають своїх інформаторів, зокрема в поліції. Їхня робота – підтримувати стабільність британської влади, а відтак вони проявляють особливий інтерес до політичних злочинів, які могли вплинути на цю стабільність. Обивство Мухарджі, від якого потенційно могла б спалахнути вся Бенгалія, відповідало цим критеріям. Так і є, погодився я. Таггарт наказав звільнити його з бід стражі і попросив мене привезти його сюди. Ви маєте цей наказ у письмовому вигляді? Уже ні, віддав його офіцерам у Бачбаджі. Бадж і де він тепер, ваш приятель Банерджі? Гарне запитання. Переслідує нападників. Бойл звів брову. Ви дозволили йому піти? Чи що я нагадати, що він був заарештований? «Сержант виконує свій обов'язок. І наразі дуже зручно зник. Без зброї? Прошу». «Сержант», – уточнив Бойл, – «я так розумію, що зброї у нього немає. Врешті-решт він же під арештом?» «Можливо, він узяв зброю у когось з убитих або поранених. Я був надто далеко, щоб побачити». Майор здивовано подивився на мене. «А ви були не з ним? Я збирався їхати, коли стався напад». Таггарт наказав мені повертатися до Бачбаджа Бадж Сам він мав їхати із сержантом. Ви збиралися їхати, коли стався напад. Міви, схоже, не отримали й подряпини. Так сталося, що я був на досить великій відстані від вибуху, пояснив я. Мій водій припаркував автомобіль вище доріжкою біля входу до будинку. Авто комісара стояло подалі, ближче до вулиці. Отже, якби ваш автомобіль не займав під'їздну доріжку, то існує ймовірність, що там припаркувалась би машина комісара і до неї не долетіла б бомба, закинута з вулиці. У мене голова пішла обертом. Не знаю, до чого ви ведете, але We. дуя капітане до того, що ви привезли людину, яка підозрюється у вбивстві високопоставленого члена руху індуїстів, до будинку лорда Тагарта, і невдовзі стався безпрецедентний напад на самого комісара. Навряд чи він був безпрецедентний, запротестував я. За час, що так має посаду комісара, на його життя було здійснено щонайменше три напади. Він навіть тримає бомбу, що не вибухнула у себе на столі, та використовує її як прес-пап'є. Чотири напади, якщо бути точним, виправив майор. Але це перший, коли йому завдали шкоди. Для мене це вагома підстава назвати його безпрецедентним. Дивно, що це сталося, коли його супроводжував місцевий офіцер, звинувачуваний у вбивстві провідного індуїстського радикала, який згодом зник. Банерджі ніяк не пов'язаний з цим нападом», – заявив я. «Він зобов'язаний комісару своєю кар'єрою. Він би ніколи не завдав йому шкоди». Бойл глузливо пирхнув. Індійці самі собі закон. Як добре ви знаєте свого колегу, син видатного юриста, який виступає проти правління британців, нащадок доволі впливової антибританської родини. Яблучко від яблуньки не відкотиться. Може, він потайки плекав ті самі погляди і тепер вирішив, що настав час діяти? Можливо, він намагається розпочати революцію, скоює вбивство, яке змусить індуїстів схопитися за зброю. Коли вони дізнаються, що винний поліціянт, то повиходять на вулиці і спалять усі поліційні відділки від Калькутти до Карачі. Можете запропонувати кращу миті для вбивства головного поліціянта Бенгалії. Я повірити не міг тому, що чую. Це смішно. Сурен не вбивав Мухарджі. Справді, це він сам вам сказав. Тоді хто його вбив? «Я усвідомив, що ще трохи, і усе розкажу Бойлові. Може, саме цього він і прагнув?» «Цього ми не знаємо. Він був уже мертвий, коли його знайшов Банерджі. Бойл похитав головою. Він подався вперед і тицьнув пальцем мені в груди. «Дам вам одну пораду, Віндгеме. Знайдіть сержанта. І швидко. Бо якщо ви цього не зробите, його знайдемо ми». Якщо він винний у смерті цих солдат, мої колеги захочуть зрівняти рахунок. 13. Сурендранат Банерджі Я вийшов на вокзалі в Валіпурі. Рішення далося мені нелегко. У горлі пересохло, у животі порожньо. Кожна клітина тіла стогне від утоми і благає лишитися там, де я є, забитися в кут потяга. Лишитися безіменною особою, на яку ніхто не звертає уваги. Знесилення притупило мислення. Доки трамвай котився по рейках, я уявляв, як зістрибну і розчинюся в натовпі, а тоді дістануся до Хаури і сяду на потяг до Бомбея або Делі. Звісно, це смішно. Ні в Бомбеї, ні в Делі, ні де інде не знайти мені прихистку. Єдина надія на порятунок – знайти Гюль Могамеда і довести, що саме він, а не я убив Мухерджі. А щоб збільшити шанси на це, я мушу повернутися до будинку в Метіябрусі, де він зупинився. Якщо зможу заарештувати його там до того, як він полишить місто, то врятуюся від Шибениці. Я вивалився з потяга, поплентався до Галіпурського вокзалу і придбав квиток до Хіддірпуру. Люди на платформі поводились тихо, майже шляхетно, зовсім не так, як на станціях Північної Калькутти, де за будь-якої години юрмилися мандрівники, торгівці, ворожбити, частіїв зуття та волоцюги. Крім кількох англоіндійців у костюмах та чоботях на платформі були ще двоє чоловіків в однострої залізничної поліції, що розвалилися на ослоні й курили, поклавши гвинтівки під ноги. По моїй спині покотився піт. Я сказав собі, що боятися нема чого. Хоча звістка про мою втечу вже певне долетіла до лал базар, шанси на те, що про неї дізналися ці двоє шановних джентльменів, були мізерними. Зважаючи на їхній млосний відпочинок, втікача вони явно не вишукували. Утім, я вирішив збільшити відстань між нами, розвернувся і пішов у протилежний бік платформи. Там я сів на осліну затінку фікуса і повернувся до них спиною. Думки мої полинули до сема і скроні, ніби обдало жаром. Не варто було грозити йому пістолетом. Він поставився до мене з добротою та відданістю, а я відплатив найгіршою монетою. Безсумнівно, на нього чекає важкий допит щодо моєї втечі. Цікаво, що він скаже. Зізнається своїм співрозмовникам, що я погрожував йому револьвером? На мою думку, він радше замовчуватиме цей вельми конфузний факт, поза жодних позитивних наслідків для жодного з нас він не матиме. Потяг, що прибув, виявився наполовину порожнім. За інших обставин я би подякував богам за таку сприятливу оказію, та сьогодні волів замаскуватися в натовпі, і, що більше народу, то краще. Проте я сів у безлюдний вагон і зробив усе можливе, щоб стати непомітним, удаючи що закуняв у затінку кутового сидіння. Провідник у потертому сюртуку зі значком східної залізниці з'явився щойно потяг, під'їхав до станції. «Кінцева зупинка, Дірпур, Усі на вихід, будь ласка! Усі на вихід, Дірпур. Я зійшов із тими небагатьма пасажирами, що залишилися, намагаючись триматися ближче до середини групи. Піднявся сходами на місток від платформи до входу на вокзал. Попереду якась група почала грати на музичних інструментах, і я помітив біля підніжжя сходів охоронця, який ретельно перевіряв квитки. Само собою це не становило труднощів. Зрештою, квиток у мене був. Більше мене непокоїв інший офіцер залізничної поліції, що стояв безпосередньо за ним із гвинтівкою на плечі і мав більш насторожений вигляд, ніж у двох його колег в Аліпурі. Я намагався зберігати спокій. Перевірка квитків, особливо в менш благополучних частинах міста, іноді відбувалася під гейдою збройної підтримки, переважно тому, що тільки перспектива отримати кулю між вух могла спонукати деяких калькутців купити квиток. Однак такі перевірки влаштовували в годину пік, коли суми стягнутих штрафів і хабарів, запропонованих для уникнення цих штрафів, були б значно вищими. Дивний час вони обрали. Я докорив собі за дурість. Міг би просто дійти до іншого кінця платформи, тоді перейти через рейки як простолюдин і зникнути в Хіддірпурі. Я ж не забув про своє походження. Скористався надземним переходом як шляхтич. От дурень. Якщо я не хочу, щоб мене схопили, мені доведеться забути про джентльменські манери і мислити як утікач. Я зупинився і розвернувся, сподіваючись повернутися до платформи, але на іншому кінці вже стояло кілька констеблів. Припущу, саме не такий випадок. Один із них, як той сторожовий пес, озирнувся, відчувши моє раптове вагання. Мушу думати швидко. Я хутенько опустив голову до землі, ніби впустив квиток, тоді нагнувся, вдаючи, що піднімаю його. Я майже відстав від групи пасажирів, які саме проходили повз контролера. Я квапливо наздогнав їх і спробував протиснутися до центру жалюгідно малої групки. Схоже, інспектора не дуже цікавили квитки, простягнуті до нього, але вираз на обличчі озброєного офіцера за його спиною був зовсім інший. Він тримався на і пильно вдивлявся в кожного. «Невже мої колеги вже на мене полюють?» Я опустив голову, заспокоїв дихання і просунувся вперед. Шлагбаум наближався і незабаром я порівнявся з інспектором. Простягнув йому квиток і пройшов повз, якомога спокійніше. «Стій!» – пролунав крик у мене за спиною. Усередині все похололо. Я потягся до кишені з револьвером і вже почав повертатися. І тут повз мене пробіг чоловік, мало не збивши мене з ніг. «Стій!» – знову гукнув інспектор. Охоронець за ним скинув гвинтівку, але інспектор поклав йому на плече руку. Нехай біжить, сказав він. П'яничка. Він не вартий кулі. На реакцію офіцера я чекати не став. Поспішив вийти з вокзалу і узяв візницю, попросивши довезти мене до будинку в Метіабрусі. 14. Сем Вінгем Я їхав за каретою швидкої допомоги до шпиталю. Щодо стану Таггарта, лікарі могли запевнити тільки в тому, що наразі він живий. Я вирішив, що найкращим буде виконати завдання, яке він дав мені до нападу, а саме знайти Гюль Могамеда і привезти його для допиту, а тоді поговорити з родиною Мухарджі. Проте я не встиг нічого вдіяти, бо до мене наблизився констебль із запискою, якою мене викликали до штабу. Я поїхав до Лалбазар, зупинившись дорогою біля газетного кіоску, щоб купити примірник стейтсмена і нову газету бенгальською Ананда Базар Патріка. Остання почала виходити друком кілька місяців тому і вже агітувала за незалежність індійців. Перекладу статей доведеться чекати, доки я не дістанусь базар, але стейтсмен я переглянув на місці. Про напад на комісара ще нічого не писали. Він стався надто пізно, щоб потрапити в ранковий випуск, але я шукав інше. Я переглянув заголовки та імена авторів. Нічого на шпальті, та й на наступних двох сторінках. Але на четвертій сторінці я знайшов те, що шукав. У пожежі в Баджбаджі загинув видатний індуїстський схоласт. Жодної згадки про вбивство та арешт офіцера. Я зітхнув з непевним полегшенням, отруєним усвідомленням, що це лише британська версія подій. Що думають про це бенгальці, особливо індуїсти, можна буде знайти в місцевій газеті. І щось мені підказувало, що ці новини не друкуватимуть аж на четвертій сторінці. Як виявилося, на переклад чекати не довелося. Сцена на Лал Базар підтвердила всі мої страхи. Обличчя офіцерів набули похмурого виразу, притаманного людям, які от-от очікують кровопролиття, що має от-от статися. Констеблі сновигали туди-сюди, як оси в розбурханому гнізді. На збройовому складі жваво роздавали гвинтівки. Утворилася чимала черга, і поліціянти чекали на зброю, як віряни біля храму в Дакші чекають на благословення. У центральний двір вливався сталий потік ливково-зелених вантажівок, наповнюючи простір басовитим гарчанням та дизельним димом. Вони ковтали людей і мчали в різні кінці міста до місць убивств, які мовою ефемізмів називалися «гарячими точками». Я пройшов до ситуаційної кімнати, великого кабінету на другому поверсі, де вже юрмилося кілька десятків людей, а стіни й столи були вкриті мапами міста та передмість. У критичних випадках саме сюди надходили звіти з усього міста. Їх передавали по радіо або з посильними. Тут складалася цільна картина того, що відбувається. Зважаючи на те, яке божевілля тут панувало, ситуація була вельми непевною. Стрілки на великій мапі позначали рух натовпу, що зібрався на північній окраїні та прямував на південь. Щокілька хвилин інформація оновлювалась, і на мапі малювали нові стрілки. Хвиля приливу проминула Косіпур, Upper Circular Road, Garrison Road, Bow Bazaar, нахлинула на вокзал Сілдах. Поліція зупинила її в Дхарматолі, але вона хлинула по Lower Circular Road. Водночас із півдня на північ тягнулися стрілки з Кіддерпору та Калікхату. Усі вони вказували на Майдан. Важко описати повстання в Калькутті людині, яка не була свідком подій. Я бачив заколоти в Лондоні кремезних чоловіків, що трощили і грабували все на своєму шляху по Майлендроуд, як останні вікінги. Але ті хлопці не мають нічого спільного з дрібним народом цього міста. Усе починається, як і більшість бунтів, з протесту, маршу, харталу, сидячого страйку. Але тоді щось відбувається. Вступають у дію певні невидимі сили, і відбувається ескалація конфлікту. Образа виливається в грубий гнів та колективне божевілля, наче невидимий вітер роздуває вогонь, що охопив чагарник до рівня пекла. І, як та ніч, усе накриває тінь смерті. Я вважаю, що бенгальська психіка містить у собі якийсь компонент, що спонукає їх до самознищення. Чим іще можна пояснити дії людей, здатних підніматися до найвищих вершин мистецтва, поезії та філософії, і швидко впадати у варварство, знищуючи таких само як вони, в ім'я релігії? На столі мене чекала записка. Заступник комісара, чоловік на прізвище Галіфакс, хотів бачити мене терміново. Сьогодні такий день, коли все закінчується саме цим словом. Але Галіфакс із тих людей, які мусять на цьому наголосити, бо бояться, що інакше їхній наказ проігнорують. «Поганим офіцером я його не назву». Та й людина він непогана, коли вже на те пішлося. М'який і не схильний до образ, я навіть не сумнівався, що він може бути здібним адміністратором. Але лідер із нього був як зі склянки молока. Пити можна, але краще б щось міцніше. Його кабінет був на одному поверсі з Таггартовим, але тут подібності закінчувалися. Офіс комісара за розміром нагадував маленький банкетний зал та й умебльований був за модою французьких аристократів. Кімната ж Галіфакса навпаки була ближча до класичної спарти, ніж до Франції кінця століття. Маленька, ледь більша за приймальню секретаря Таггарта, із меблів лише стіл, кілька стільців, шафа для тек і велика мапа міста, частина якого, як мені бачилося, незабаром згорить ущент. Якби сьогодні йому захотілося більше простору, йому можна було б це пробачити. Я постукав і іійшов до кімнати повної одностроїв, від яких несло потом і тютюном. До мене звернулися чотири пари очей, і перед столом Галіфакса звільнилося трохи місця. За столом сидів заступник комісара і мав такий вигляд, ніби його змусили грати в російську рулетку. "Віндем", промовив він. "Дякувати Богу, Приємна зміна порівняно з тим, як мене зазвичай вітав лорд Тагард. «Джентльмени», – звернувся він до офіцерів навколо, – «це капітан Віндгем. Він був із комісаром, коли стався напад». Один із них з вусами і в однострої кольору хаки запитав. «Як він?» Колір однострою та кількість срібла на еполетах видавала старшого офіцера звідкись за межами міста. Решта, включно з Галіфаксом, дивились на мене з таким очікуванням, ніби я був пророком Ісаїєю, який прийшов оголосити дещо важливе. — Живий, — відповів я. — Усе буде добре? — лікарі не можуть сказати. І раптом, наче греблю прорвало, на мене посипалися запитання. Усі вони були напрочуд актуальними, але на жодне мені не хотілося відповідати. Мені здалося, що Галіфакса отут знудить. Що саме сталося? Я розповів те саме, що й Бойлу з розвідки. Я був надто далеко, аби розгледіти, що відбувається. Знаю тільки, що під'їхало авто і жбурнули бомбу. Ще раз спробував уникнути згадування імені Банерджі, і знову мені це не вдалося. «Ми мусимо переходити до інших справ», – сказав Галіфакс. Він перевів погляд на одного з офіцерів. Суперінтенданте Трейверса Офіцер відкашлявся. Як ви всі знаєте, почав він, індуїстського теолога Прашанта Мухерджі було вбито вчора в будинку у Баджбаджі. Місцеві офіцери отримали повідомлення про підозрілу особу поблизу цього будинку. Прибувши на місце, мої люди затримали підозрюваного, який збирався вчинити підпал. Офіцери загасили вогонь і заарештували чоловіка. Від пожежі постраждали дві кімнати на першому поверсі. В одній з них знайшли обвуглені рештки мухарджі. Тіло обгоріло, але його можна було ідентифікувати. Заарештованого відвезли до відділку в Баджбаджі, де він представився детективом, сержантом Сурендранатом Банерджі, офіцером звідси з Лал Базар. Заступник комісара подивився на мене. «Я так розумію, це ваша людина, не здавайся». Я кивнув. Пізніше, продовжив Трейверс, «Нам стало відомо, що підозрюваного звільнили за наказом лорда Такгарта і відпустили на поруки капітана Віндгема». «А де він зараз?» – запитав Галіфакс. «Наразі, сер, була моя відповідь. Місце його перебування невідомо». Заступник Такгарта заблимав. «Що?» Останні його бачили, коли він кинувся переслідувати нападників на лорда Таггарта. Господи він, охнув Галіфакс, ви хочете сказати, що він переховується від слідства? Я відчув, як у мене впилися погляди офіцерів. Серце моє забилося швидше, я раптом почув, як під стелею дзищить вентилятор, його лопаті описували коло над моєю головою. У горлі пересохло. Усе трохи складніше. Справді, озвався Галіфакс, прошу, просвітіть нас. Банерджій був у Баджбаджі за наказом лорда Таггарта. На нього напали на дворі, а коли він прийшов до тями, зайшов усередину по допомогу. Він і гадки не мав чий-то будинок. Він пройшовся кімнатами і знайшов мухерджі, уже мертвого. Звісно, він усвідомлював, що це може означати. Новини про вбивство Мухерджі спровокують повстання, і він, як я припускаю, у безглуздому запалі недоречної самовіддачі вирішив, що найкраще буде спалити будинок, і вдати ніби Мухерджі заснув під час куріння, і смерть сталася в результаті нещасного випадку. Трейверс форкнув. Він гадав, що ви цьому повірите? Лорд Тагард повірив, завважив я. Він доручив мені затримати справжнього вбивцю. І хто це? Саме цю деталь мені вдалося втаїти від оперативника відділу Н. Бойла. Довіряти її цим людям мені теж не хотілося б. Я подивився на Галіфакса, шукаючи поради. Заступника комісара це, схоже, вельми здивувало. «Заради Бога, чоловіче, кажіть уже!» Мусульманський політик, не ім'я Фарид Гюль Могамед. Галіфакс з кам'янів. Натомість Трейверс недовірливо розреготався. Представник Союзу мусульмани з Бомбея? Саме так, підтвердив я. Лорд Тагард дав завдання Банерджі стежити за ним. Сержант йшов за ним до цього дому в Баджбаджі. Чи він узагалі в Калькутті? запитав Галіфакс. Так, сер, відповів я. Прибув два дні тому. Це абсурдно, запротестував Галіфакс. Навіщо Гюль їхати тисячу миль крізь усю країну, щоб убити таку людину, як Мухерджі? «Лорд Таггард теж поставив таке запитання», – кивнув я. «Стривайте», – втрутився Трейверс. «Це може бути не таким безглуздим, як здається. Гюль Мухамед є мусульманським політиком, Мухарджі був індуїстським. Природно вони були ворогами». Схоже, він став на мій бік. На якусь мить я розгубився від несподіванки. Галіфакс тряхнув головою. Це навряд чи щось доводить, якщо так вважати, кожен прихильник і політики з Союзу мусульман у Калькутті міг убити Мухарджі і заощадити Гюль гроші на квиток. Тривер підняв руку, заспокоюючи його. «Я не стверджую, що повірив історії Віндгема, просто кажу, що концепція не так уже і притягнута за вуха, як може здатися на перший погляд». Це не моя історія, виправив я, і сенсу в ній більше, ніж в альтернативному варіанті, де винний офіцер поліції, у якого за плечима п'ять років відданої служби. Поміркуйте самі. Банерджі – індуїст. Який у нього мотив для вбивства Мухерджі, одновірця і людини, яку він, ймовірно, ніколи в житті не зустрічав? А напад на Таггарта? – парирував Трейверс. Невже, а то просто збіг обставин? Чи, може, той ваш сержант Баннерджі зник разом із нападниками? Повірте мені, запевнив я, сержант не міг знати про напад. Минулу ніч він провів у тюремній камері. Він і гадки не мав, що Такгарт попросить мене привезти його додому, а не на Лалбазар. Для мене він усе одно підозрюваний, підсумував Трейверс. Можливо, його поплічники стежили за вами від Бадж-Баджа до Такгартового дому. Може, бомба була не замахом на вбивство, а спробою звільнити Банерджі, а присутність Тагарта стала для них випадковим подарунком долі? Якщо вони приїхали рятувати Банерджі, не погодився я, то чому вони не забрали його із собою? Факт лишається фактом. Вони під'їхали, кинули бомбу, постріляли і поїхали. Банероджі намагався зупинити їх, а не приєднатися до них. Трейверс криво посміхнувся. Але, капітане, його ніхто не може знайти. Трейверс має рацію, кивнув Галіфакс. Наш пріоритет – знайти Банерджі і утримати під контролем ситуацію з Мухерджі. Родина попросила негайно повернути їм тіло. і Я гарантував це. Уже повідомляють про заворушення в Косіпурі. Будь-яка інсинуація, що це релігійне вбивство, мусить бути придушена в зародку. І зробити це потрібно негайно. Якщо дозволите, попросив слова Трейверс, відділ Н уже проводить розслідування щодо нападу на лорда Таггарта. Оскільки вбивство Мухерджі та втеча сержанта Банерджі пов'язані з ним, має сенс, щоб вони взяли на себе відповідальність за обидві ці справи, чи не так? Я хотів був заперечити, але заступник комісара не дозволив. «Помовчте, Віндгеме, ви не можете більше займатися жодною із цих справ. Ви і так уже долучилися до цього клятого безладдя». Він повернувся до Трейверса. «Справу Мухерджі я спробую передати відділу N. Що ж до Банерджі? Наразі буде краще, якщо ми самі його знайдемо».